Látom azt, hogy lesz olyan műsor, vagy rész most konkrétan például ez olyan, amikor önökkel csak az. Hát szóval, hogy nem önök lesznek itt az elsők, hanem a zene. Egyre a 45-öshöz való izé oda középen még hiányzik, de most nézzük ezt. Én mikor dolgoztam utoljára lemezijátszóban műsorban? Megmondom. 2000. szeptemberében. No way I try no. to do. Well, more. Na, Krista, tudod, hogy ezt mikor hallgattuk? És Hol? Hogy ha a Krisztán kívül erre bárki válaszolni tud, az más csodákra is képes. <Szorítás> Make sure we all connect You first be red Boy, you won the NASA pro Ma otthon hagytam a naptáromat, úgyhogy ne haragudjanak, de fogalmam sincs, hogy hanyadik abban. Negyedikén kezdődött a műsorom, csak hogy lássák, hogy mindent a műsoromban azonosítok. Negyedike hétfő, tizenegyedike hétfő, tizennyolcodika hétfő, huszonötödike hétfő, és ma szerda van, akkor ma huszonhetedike kell, hogy legyen. Lassan bele lendülök, 5 perc múlva lesz reggel 3 Nekem nincsenek riválisaim, ahogy társaim se. Egy csillag vagyok az égen, sok más csillag mellett, nem stár értelemben. A pálinkás azt mondta, hogy ma kevésbé volt hideg, mint tegnap. Hát nem tudom, ők korábban mentek ki az utcára, mint én, de például az a pír, az a fagypír, ami volt a szélvédőmön, tegnap nem volt, és ugyanúgy mínusz két fok volt fenn a hegyen, mint ahogy tegnap. Ebből is látszódik, hogy a hőérzet mennyire szubjektív. Most kipróbálhatom, hogy itt uh, ugye annyi kezem valamennyi, pont amennyit az Isten adhat, hogy az most elég lesz -e. Most végre megélhetem azt a zenei környezetet, amit én imádok. Nekem az imádni szóról mindig a lányom jut az eszembe, aki... Nagyon kiskorában azt nem állíthatnám, hogy vallásos nevelés kapott, de a család egyik része azt tudatta vele, hogy imádni csak Isten szabad. Én ezt addig nem tudtam. Aztán azóta ez a nevelési ág, hogy úgy mondjam, elhalt. De bennem megmaradt, hogy imádni csak Isten szabad. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy én imádom ezt a zenei környezetet, akkor... Ma 2021. január 27-e szerda van. Kettő perccel múlott 6 óra 41. Ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven aliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, és a korhatárt lassan fogom hagyni. Mindenki számára csak mérsékelten ajánlott. Ezzel együtt, ha szólnának a szomszédnak, hogy ismét szól a Kejfej Jancsi interneten felelhető, akkor nagy szívességet tennének nekem, maguknak, és egyáltalán a Világegyetemnek. 061-911-168, képzeljék el, már tudom kívülről. 061-911-168, ha hívnak jó, ha nem hívnak, akkor se olyan nagy baj, mert olyan zenét fognak itt hallani, amilyet máshol nem. Ami persze alapvetően csak akkor fog beállni, hogyha ez a kis bizé, izé-bizé, amikkel a levezi játszóra, amikor 45-ös fordulatszámmal játszik le valamit, meg lesz, mert én azt hittem, hogy van, majd kiderült, hogy nincs, úgyhogy holnap azt is hoznom kell, vagy van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A tegnapi kancellárral történt beszélgetéssel kapcsolatban mondhatték néhány hát a végtizedes a, a, a tapasztalatom alapján, lehet, hogy nem fog önnek tesszteni. a kórházban, nem a nemagazdasági igazgatóval beszéltük meg a szakmai kérdéseket, hanem az orvos igazgatóval. És ő néhány szakmai kérdést is tett, ami mondjuk nem érdekes. A, a vinyánskival kellene beszélni, ugyanis itt az egész kíművészeti Irányelvéről van szó, szóval, hogy a legelején már. Elnézést, mondtad... tényleg, tényleg arról van szó, hogy ön összetéveszti azt az időt, amikor ön fiatal volt, és úgy működött a világ. Nem, most nem, most nem, nem, így. nem, nem, az nem ajtó máshol, uram, máshol van az ajtó. Odahova én el akarok jutni, az jelenleg szarka Gáboron keresztül vezet. Ön hát remélem, se... odáig, De nem. akkor meg nem jól fogalmaz, uram. Egész egyszerűen olyan félreértésben van, amit én itt önnek nem támogathatok. Break into your... azt a vágyat, hogy önöknél legyen a tudás. És nem elég, hogy önöknél legyen a tudás, de azt alkalmazni is tudják. És nem elég, hogy önöknél legyen a tudás. Alkalmazni is tudják, és jobban tudják alkalmazni annál, mint akit arra felkent az Isten, a teremtő, vagy a főnöke. Ezt én megértem. De ez egy gyereknél is remény, egy olyan korú embernél, mint ön, Hát maradjunk abban, hogy ez egy ilyen posztnaivitás, amit nem követ más időskori betegsége. És még egy dolog. Jelen pillanatban a színművészeti egyetemmel kapcsolatban sokkal több a technikai és technológiai kérdés, mint ami az érdemi tanítási kérdés. Ha azt mondta volna, hogy önnek nagyon hiányzik az, hogy e tekintetben valaki mondjon valamit, akkor abban igaza lett volna, de akkor meg azzal azért nem tudtam volna mit kezdeni, mert az a Színház és filmvészeti Egyetem, amely alapítvány elnöke Vignyánszki Attila, az ezt a tevékenységét még nem kezdte el. Jelen pillanatban az előző egyetem atmoszférája éppen kifutóban van, ami egyébként csak Magyarországon értelmes, ha egyáltalán bárhol értelmes. Tehát ami régen volt, az még van, de nem olyan formában, mint ahogy volt. Az, ami lesz, az még nincs, annak az előfutára jelen pillanatban technikai és technológiai oldalról jelentkeznek. Ez egy minden szempontból köztes állapot, amelyet egyébként nagyobb mértékben befolyásol Szarka Gábor tevékenysége, mint a Vignyánszkié, miközben a Vignyánszki ernyője van az egész fölött. Hát ugye Vignyánszkié vagy más ez nézőpont kérdése, de ez az ernyő jelen pillanatban azért nem kell, hogy hatékonyan működjön, mert ez az ernyű, ez jelenleg nincs még kinyitva, ez az ernyű ez csak rendelkezésére áll ennek a színház és Filmvészeti Egyetemnek, ennek az átalakítása folyik, és ennek az átalakításnak a jellege ma technikai és technológiai. Ebben téved ön akkorát, mint egy jóajtó, de nem baj. Tévedni emberi És még egy utolsó dolog. Én nem tettem le arról, hogy Vinyánszky Attilával beszélgessek Jelen pillanatban nem nagyon tudom, hogy miről tudnék vele beszélgetni. De mint egy olyan műsornak a tulajdonosa, amely minden nap szól, és 1996 óta kisebb nagyobb megszakításokkal minden nap volt műsorom, nekem van türelmem bevárni, hogy Egyszer majd Vidnyánszki, Attila legyen a vendégem, ha annak eljön az ideje. Tegnap szarka Gábor, nem Vidnyánszki, Attila helyett volt itt. Az, hogy önben van hiányérzet, azt megértem. Azt rávetíteni erre a műsorra lehet. De róla lepereg az eddig említett okok miatt is. Ezt azért mondtam el önnélkül, mert ezt nem vita anyagnak mondtam el. Ez a kejfejjancsi realitása, amiben csak reménykedem, hogy lefedi a kinti realitást. Tehát nem egy más valóságot mutat. Vitatkozni vele természetesen épp annyira lehet, mint ahogy lehetett eddig is. 061-911-168, ma kis lemezeket, ahogy tapasztalom, nem fogok játszani. Pedig abból sokkal többet hoztam, mint nagy lemezből. Hogyha vitatkozni akarnak velem, vagy bármilyen egyéb ügyben akarnak telefonálni, beleértve az előzőbe telefonálót megteheti. Újabb részletekkel már nem fogok tudni szolgálni, de ha van mondandó, meghallgatom 061 911 168. Hangulatában megidézem a 80-as éveket, talán a 80-asokat. 86. Következik 86. 911-168 bármilyen témában 1986-ban, amikor donna öreztének el, tehány éves volt? 061911168, és miközben sziszektem, mert hogy elrontottam volna a számot, vagy nem tudom. 0619111168. Ön 1986-ban, amikor ez a dal elhíresült, vagy éppenséggel nem híresült el. Hány éves volt. De a tegnapi Szarka Gábortól a holnapi... Még fogalmam sincs, milyen beszélgetésig. Bármivel kapcsolatban rendelkezésre állok. Igyekszem türelmes lenni. Ha első alkalommal nem sikerült, elnézést kérek. Ma 2021. január 27-es szerda van... 6 óra 54 a perc. Állítólag derűs lesz az idő napközben, most még sötét van. Ahogy szokták mondani, irodalmian pitymallik. Hey, hey. yeah. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, 22. 22 éves volt. És meg volt önnek ez a szám, vagy nem volt meg? Ez momentán nem. Tehát nem emlékszik rá? Erre nem. És ha azt mondom, hogy Donna erre akkor az mond valamit, vagy semmit? Persze, Donna van, megvan, ez, momentán ez a szám nem. De nagyon-nagyon sok száma volt abban az időben, úgyhogy befutott elő volt és hogyha 1986-ot nézzük akkor ön ahhoz valamilyen emléket tud-e párosítani mert hogyha nekem például 86-hoz kéne párosítani vármit is, akkor nagyon nagy gondban lennék meg tudnám mondani egy éppenséggel a státuszomat tekintve mi voltam de hogy egy konkrét emléket fedidézzek 86-ból, arra én most képtele lennék. Önnek van egy konkrét emléke 86-ból? Hát több neves emlékem is van akkor fejeztem be a főiskolát, akkor nem és ezt, Nem ezt kérdeztem. E, Jenekre én is emlékszem. Emlékszik-e ja. akkor ennek az államvizsgának bármilyen konkrét vonatkozására? Igen. Hogy izzadt igen. a tenyere? Hogy milyen tollal írt? Emlékszem. Emlékszem, az első államvizsga anyagom az négyes lett a felületem, és akkor nagyon örültem neki, ennek a négyesnek, mert egy nagyon kemény vizsgáztatónál kaptam meg. A későbbekben nagyon bosszantott a dolog, mert az összes többi összes, csak ez az egy darab négyes volt a kerülbe a tippamába. Mindent elcsesztem. Tudja miért? Miért? Mert 1982-ben volt ez a dolog. Hát akkor újból fel kell tennem a kérdést. 1982 mondta -e bárkinek bármint. Jó reggelt! Valamit rosszul csináltam, úgyhogy telefonáljanak még egyszer, legyenek szívesek, mert egyszerre is telefonáltak. Jó reggelt kívánok! Ó, jó reggelt! Jó reggelt! Ö, hát a koromat nagyjából tudod, de 1986-ban nekem itt valami. Már 82 volt. van, kiderült, hogy a Donassa, mert ez nem 86-ban énekelte, lehet, hogy 86-ban is énekelte, de miért 80... ott küldtem. Viszont küldtem neki. nem tök, figyel, időnként téged olyan dolgok zavarnak, hogy írgyelnek téged. <gül> Igen, minden zavar. Hello. Én ezt értem csak. Ugye ez a mosor számta alcíméből az egyikben azt mondja, hogy elválasztani a fontos a fontos talantól. Ha valaki rákérdezi, miről írt fg szívesen elmondom, ő nem akart elmondani. Like az a kérdés, hogy ennek a lemeznek az apropója, az talán két évvel ezelőtti, a helyszín pedig ütrecht. Valamikor talán novemberben. 061911168 bármilyen témában. sniffing for the right track maybe not coming back But I make my sound and hear the sound bounce back you the back of 90 sounds the sounds bounce back you what I got you what I got 82-ben másodéves voltam azon az egyetemen, amelyre ön is járta jól. <gül> hát, ha, az az, ha az az állami jogtudományi kar, az, az ötvös lórend. Az, az bizony. És ön is volt előtte a locsen? Hova lettek? Mi történik ilyenkor? Ilyet még nem csinált a telefon. Visszahívna? Take flight, my exodus, train human... Elnézést, vagy én csinálok valamit rosszul, vagy a telefon, hogyha kettel hívják, akkor önmagától kiold, ez majd ki fog derülni később. Ha egyáltalán ön az, aki az előtt telefonált, és fogta magát a telefon, és megszakította a vonalat önnel, nekem semmi közöm nem volt hozzá. Haló? Nem, én nem az vagyok, aki az előbb telefonált, én akaratos ismán vagyok. Jó reggel. Szívesen lehetettem, hogy az előző úr viszont telefonálni. nem, nem, nem egy... telefonálni. Nem, egy... nem, nem, nem, nem. Most is tudna telefonálni egyébként. Ez a telefon arra képes, arra nem képes, hogyha én veled beszélek, és emberek kérdezhetnek tőled, akkor, hogyha én valakitől elválok, és kikapcsolom őt, akkor kikapcsolak téged is, állítólag dolgoznak az emberek, ezt majd az adás végén meg fogom tőlük kérdezni, hogy legyen egy olyan technikai lehetőség, mint amilyen régen volt, hogy téged nem kell elvesztenem, akkor, hogyha egyébként a másik betelefonálót elvesztem, de most ketten együtt tűntök el a semmibe, hogyha egyébként szakítok. Halló? Én is ezt mondom. Na, remek. Szóval nekem 1982-től és 1986-tól is a labdarúgó világbajnokság az első, mibe ugrit. Mivel először a 80-as azzal kezdem, amikor 6-0-ra kikaptunk Mexikóban az oroszoktól, az egy eléggé volt. Amikor meg 1982-ben az olaszok megnyerték a világbajnokságot, én akkor voltam éppen Angliában, Erzton folyamon, és olasz látókkal voltam együtt, és akkor bevettek a csapatba, és onnantól kezdve foci meccsen az olatokkal voltam. Hát hm. a két Nagyon szépen a két köszönöm a kimerítő tájékoztatást. Akit elvesztettem, ha visszahív, megköszönöm, ha nem, nem. Lassan megszűnik ez a zenei aktualitás, különös tekintettel arra, hogy ez a mostani zene ez 1990-es. Azt nézem, hogy ezt a... De, tudtam volna a szemüveggel is. Ez a szemüvegem kritikája az, hogyha az ember így felemeli. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Szia, ahol. Hát én, én vagyok, akit elvesztett. Én 29 éves voltam. Nem volt önt vesztettem tam, el, ő, ő egy férfi volt. Önt lehet, hogy elvesztettem, de akkor más értelemben. Mert aki kikerült, az ah, Én is telefonáltam, tehát nem sikerült. De ő nem volt adásban. Ja, igen. Figyelek. Én 29 éves voltam, 82-ben, és 82 végén halt meg az édesapám. Ezt tudom mondani. És valami vidámabbal nem tudnál elköszönni? Nagyon-nagyon uh, jó, ami is A műsorlat. Tegnap is nagyon jó volt, tegnap előtt így minden nap. Illetve tegnap előttem határozott volt. Önben az a legjobb, hogy ő mindig saját magától is zavarba jön, és ettől aztán az ember egy ilyen egészen furcsa hangulatba kerül. Ez már a Sisters of Mercy. Jó reggelt! Jó reggelt! A Distvához csatlakozva 82, nekem is foci BB. Amennyiben, is én akkor érettségiztem, és a Margitszigeti termászálóban termékmegjelenítés volt a bankettünk, és, és a fiúk a banket alatt azt hiszem a Svájc ellen is elejtező meccset nézték, mert ott, ott, ott jutottunk ki a, a, a, a 82 bankettes vb re úgyhogy nekünk az érettségi bankettünk egy jelentős része foci meccs nézéssel telt. Valószínűleg a lányok ennek kevésbé örültek, de hát ilyen a élet. Van ez így? 1990-nél tartunk, de én nem ragaszkodom ahhoz, hogy ezekhez a dátumokhoz kössék önök a telefonjaikat. Ez egy lehetőség volt arra, hogy bevonjam önöket ebbe a műsorba, már azt követően, hogy egy nézőmet súlyosan kioktattam. Elnézést a súlyos kioktatásért. Amit mondtam, azt komolyan gondoltam közben. 0619 111 168. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok. Megis me megismerem a hangját, nem küldte el azt az e-mailt, amit kértem. Igen, igen, igen, mert valóban nem tudtam elnök urat elérni az ügyben, és ilyen részletes tájékoztatást. Ugye a Há, pedig ön egy budapesti úgy, elnök. Igen, igen, igen, igen. Más módon uh, is uh, dolgozunk uh, a, az ügyen, és köszönettel vettem azt a őszinte uh, tényfeltárást, amit a Magduró-Dóra elnök helyettes tett közzé itt a bezárások uh, oldása, logikus oldása kapcsán. A február elsői esemény az egyébként bármilyen vonatkozásban is, ha lesz, köthető lesz a mi hazák mozgalomhoz? Nem tudok róla, nem. Egyelőre egyértelmű, nem a vállal. Nem tudom, nem tudok róla, és nem. nem, tehát nem. Jó, nem tud, nem tud róla, jelenti. vagy pedig, ha lesz ilyen megmozdulás, abban nem fog részt venni hivatalosan a mi hazánk. Melyik verzió az igaz? Mm -hmm. hát, nem, de nem egyelőre még nincs arról szó, hogy részt vegyünk, Na, ez a pontos kifejezés, tehát nincs arról szó, hogy ezen részt vegyünk. De akkor miért volt a, az aláírásgyűjtés, miért volt a petíció, az mire volt? Hát az attól tőlünk függetlenül indult, az egyértelműen az a kezdeményezés, az biztos, hogy aminek ott van, hogy függetlenül indult. De, de duródóra akkor önállósította magát? Kitől? Hát a mi hazánhozgalomtól. Ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem. De az a kezdeményezés, amit a vendéglátó sok kezdeményeztek, külföldi, sok nyugati például hasonlóan ottan, nem, tehát nem amit tőlünk eredt, viszont támogatjuk és mellé álltunk, Viszont, nem tudom, személyes példával is a 82-ről nyilatkozhatom? Természetesen. Igen, igen, igen, igen. A fókuszhoz hasonlóan nekem is a, a foszi VB, a 82-es foszi WB jutott eszembe. Csak én egy pozitív, kiemelkedő eredményre emlékszem, amikor Salvador 10-1 arányban vertük meg, ami mai napig a VB legnagyobb különbségű, a VB történetének legnagyobb különbségű győzelme. Erre emlékszem, 14 évesen a triákupartnerítő versenyen vettük részt, és, és, és találtunk azon nézni a meccseket erre. Elnézést, közben én kikutattam a papírjaimat, mert ugye... Azért van nálam annyi papír, hogyha nincs pontosan valami az emlékezetemben, akkor hivatkozni tudjak. Az alelnök asszony azt mondta, aláírás aláírásgyűjtésbe kezdtünk, hogy a járványügyi intézkedések betartása mellett újra kinyithassanak a vendéglátóhelyek, valamint az úszodák edzőtermek is. Aláírásoddal te is támogathatod a kezdeményezésünket ide kattintva. Ez hol tart? Erről pontos információm nincsen. Úgyhogy annyit tudok még, nem tudom, az, az szóba jött-e, hogy ő feljelentéssel élt magával szemben az elnök helyettes azt, hogy már 8 óra után elment futni, nem tudom erről volt-e szó, vagy hallott-e róla János? És nem, már... nem, nem találkoztam duródórával, amit 8 óra nem, után futott. Nem, de, hogy, de azzal a hírvel, hogy ő jelent, tehát magával szemben, és várjuk most a hatóságoknak a visszajelzését, hogy ezt a szabálysértési eljárás, hogy fogják kölebotosítani milyen büntetés elében milyen Milyen célból tette ezt? Hát figyelem fel hívás céljából, hogy még olyan intézkedések vannak, amelyek ilyen hosszú idő után már kiigazításra szorulnak, és természetesen gondolunk arra, hogy a plázákban, a bevásárlóközpontokban, központokban, a korlátozás nélküli zsúholtságot tapasztalnak mindenki, ugyanakkor ilyen helyzetekben pedig ezt nem lehet legálisan megtenni, például az időszak után valaki menjen futni, miután gyermekeit lefektette. De árulja már el nekem, hogy ez milyen formában történt ez a dolog, mert én ezzel nem találkoztam, most keresem, azt talán, hogy leddarált egy mesekönyvet, fő a hitelesség. Szerintem az a, a korlátozások eltúlzottak. péntek este, nyolc után nem, szabad, én megvan, én van, én péntek voltam. este szabadban Na. futott. Mindjárt meg Igen. fogom találni. Azt, azt árulja el nekem, mindjárt más lepest, meg kell találnom, anélkül, tehát engem, én ugye azok közé tartozom, akiket befolyásol a valóság ismerőt, Igen, és ha már ön mert... ezt elmesélte, akkor azt mondja, hogy kis türelmét Igen. kérem, csak meg kell találnom. Van itt politikai elemző, humorista, Gyurcsány Ferenc, elég a lezárásokból, itt sincs ilyen, itt sincs ilyen, hát nem találom. Most mit keres János hát Ez Ezt a bizonyos történetet, amit egyébként a Mandiner megírt, uh -huh. de a Duró Dúra Facebook oldalán bizony nem találom. Elment futni és feljelentette magát. Uh, igen, igen, igen. De le is fényképezte magát, hogy ezt mégis hogyan képzeljem el? Amit ez épp... egy ön, önfeljelentés, mert ugye ez... ez, ez Nő, de ezt valamilyen, módon, ezt valamilyen módon dokumentálni is kell, ha már egyáltalán egy ilyen önfeljelentésnek van értelme. Uh, ezt nem tudom eldönteni. A répletei további részleteket nem tudok előre történt egyértelműen ezzel a az, hogy olyan felhívást tegyen közzé, hogy ennyi idő után már illene a kormányzatnak a való élethez, meg a hoztatávú berendezkedés miatt igaz, igaz, kiigazítani ezeket a, a veszélyhelyzeti szabályokat. Köszönöm szépen. Egy dolgot azért szeretném önnek mondani, sí. hogy ahhoz képest, hogy a budapesti elnök azért viszonylag korlátozottan tájkozott a Mi Hazák Mozgalom hétköznapi dolgaival kapcsolatban. és csak úgy megjegyezni óhajtottam. Korábbi a történet, azért nem találtam meg. Olvasom. Január 22-e este 3.10 előtt két perccel, dóró Feljelentem magam a mi hazánk által ma meghirdetett polgári engedetlenségi mozgalom keretében, hogy így tiltakozzak a túldozott lezárások ellen. Ésszerűtlen, hogy futni sem mehet a szülő, miközben miután a gyermekeit, ezért ma szándékosan megszegtem a kiárási tilalmat. Este 8 óra után lakóhelyem egy kilométeres körzetében futottam. Négy gyermekem van, a munkaidőmön kívül igyekszem minél többet velük lenni, délutánként együtt tanulunk, játszunk, külön órákra visszük őket, vacsorázunk, mesélünk és lefekszenek. Végzek a velük kapcsolatos tendőkkel, bizony bűveny van 8 óra után járunk így, csak ilyenkor tudok például sporton is. Ha kutyát sétáltatni lehet késő este, akkor talán kisgyermekes szülőként futni is. Jelentkezzen, akinek veszélyeztettem az egészségét. Lemondok mentelmi jogomról, hiszen a mi hazánk egyetlen pártként megszüntetni ezt az elavult jogintézvényt, mert mi komolyan gondoljuk a törvények előtti egyenlőséget. De a munkázal alkotmányos jogod dörödödödödödödödödödödödödödödödöd döröd, döröd szolidáris a vendéglátókkal, uszodák, edzőtermek. A késő esti futás tiltása ugyanolyan kontraproduktív, mint a 19 órai boltzár, mely miatt csak összezsúfolódnak a vásárlók. A túlzott lezárások elleni tiltakozást a mihazán lehet aláírni. És van 553 megosztás, de na ez itt most nem a Mi Hazánk mozgalomnak a reklámideje, de azt az elmúlt időben önök is tapasztalhatták, hogy megnőtt az elégedetlenség. Hogy milyen mértékben nem tudom. Mert ugye a média valós mértéket mutat, vagy pedig miután hírek után vadászik, eltúlozza. Önökre bízom, hogy mekkora a feszültség. Tehát mindazok a korlátozások, amelyek a koronavírus járvány miatt vannak, azokat a korlátozásokat ma nagyon sok szempontból vitatják, vitatják őket unblock, vitatják a részleteket, összehasonlítanak, különböző életszituációkat, és az egyikre azt mondják, hogy indokolt, a másikra azt mondják, hogy indokolatlan. Kettős mércéről beszélnek, azt mondják, hogy ha az egyik indokolt, és a másik indokolatlan, akkor vagy az egyiket szüntessék, vagy, meg, vagy a másikat tegyék lehetővé, és ez a boldzárral épp úgy kapcsolatos, mint a nyolc óra utáni, kiárási korlátozással, vagy a vendéglátóipari egységeknek a nyitvatartásával. Imáron, ha nem 1982-ről, 86 90-ről akarunk beszélgetni, vagy akarnak beszélgetni, akkor szívesen ajánlom önöknek ezt témául, ha felhív Dúró Dóra, szívesen beszélgetek vele, de ahogy Nagy Attila is felhívott engem, én nem fogom felhívni Dúró Dórát. Ha önök úgy gondolják, hogy konkrétan ebben az ügyben, hogy valaki önfeljelentést tesz, hogy ez egyébként egy milyen aktus vagy gesztus, akkor erről is elbeszélgetek önökkel, de ha nem telefonálnak, akkor is lesz zene. Ma 2021. január 27-e szerda van, és <coughs> már 41.80. Nagyjából fél óránk van az akármire. Nem szívesen hallgatom ennek az antiszemélyte pártnak a népszerűsítését meg az embereit. Elnézést, a én nem érzé... népszerűsítem őket. Valaki betelefonált, elmondta a, a dolgát, semmilyen népszerűsítésről nincs szó. Ha önnek van ellenérzése, tudomásul veszem. Ide ő betelefonált, elmondtam, hogy túró Dórát sem hívom fel, ha ő ide betelefonál, meghallgatom. Ami pedig a koronavírus járvány kapcsán elrendelt korlátozásokkal szemben fellépő társadalmi elégedetlenséggel kapcsolatos, az messze túlnő a Mi Hazánk mozgalmon. Ha ön egyébként ezügyben me akar nyilvánulni hozzátéve, hogy ön kinebálhatja a Mi Hazánk mozgalmat, tudomásul veszem, ha csak a mi hazánk mozgalmat akarja ekézni, akkor ezt megtette. 061 -tól 8 tól nagyjából Tócsabával beszélgetek, Zuglország képviselő 8-tól az öregebb Duda Ernővel, a jövő héten lesz a fia, ifjabb Duda Ernő, és valamkor fél 9 és 39 között kapcsolom a központ egyik tulajdonosát, akikről tegnap nem megfeledkeztem, hanem a Szarka Gáborral folytatott beszélgetés. Ha tetszik, elhúzódott, ha tetszik, tovább tartott, és ezért nem tudtam paplászlóval beszélgetni, akitől tegnap elnézést kértem, és van mindenféleképpen sorra kerül valamikor fél kilenc, és háromnyed kilenc közötti kezdéssel. Most három perccel múlott reggel, 418, 061, 9, 111, 168. most hogy a szomszédnak, hogy ismét szól a Jancsi, és ha bár minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, bízunk abban, hogy ez nem holnap fog bekövetkezni, ezért érdemes megtanulni, hogy a 168 óra online -ra, vagy bármilyen platformra, amely a Kejfei Jancsit közvetíti, érdemes rákapcsolódni real time vagy utána, mert ugye a legkülönbözőbb megosztásokban egyébként utólag is meghallgatható és megnézhető. Jó reggelt kívánok! Jó reggel. én vagyok az, akivel kb. 20 perccel ezelőtt megszakadt Egy, a igen, egyetem. Igen, el, elnézést, egyetem, igen, igen. Igen, csak közben én is megérkeztem, leszúztoltam, és itt tudtam most hiszen, Önből mi lett, hogy így felnőtt lett? Maradtam a pályán. De azt kérdeztem, hogy ön volt-e kalocsán katona, itt hagytuk abba, és erre... Olyan... Ajaj, ajaj, de még mennyire. Első század, első szakadt első. És mi volt? aknavető, vagy nem tudom. Ugyan, lövész. Lövés. Torony lövész. Képzettségem. És mi, mi, mi lett önből? Maradtam őrvezető? Nem, nem, ne, nem. Őrvezető. Mi, nem, mondom, nem, hát előléktet. Szedet, ugye már nem is emléktem, utána kaptam ilyen papírokat, hogy időnként előléptettek, fogalmam sincs, hogy milyen okból. De azt hiszem, Van hogy talán a gyerek? Végén... Van. Van. És sose kérdeztem meg, hogy mi a rangja? Hát nem. <gül> marhára nem értek ki. A én figyelmet. tudom, én, én, azt én értem, egyáltalán a gyerek bármit tud is arról, amikor ön volt. <gül> Nagyon keveset. Hát ez az. Nagyon keveset. Hát miért túl... tudni egyébként? Ez egy kéne. jó kérdés, erre nem tudok válaszolni. Azért nem tudok válaszolni, mert az én lányom Szerintem semmit nem tud. Tehát ha bármit tud az én katona múltamról, akkor azt azért tudja, mert most hallgat bennünket, és azért hallgat bennünket, mert költözni fog és ezért csomagol, de fogalmam sincs, hogy fent van-e vagy sem. De látja, az én lányom se tud semmit se. De milyen érdekes szóval, hogy mit tudunk mi a szüleinkről, vagy hogy egy gyerekeink mit tudnak rólunk. Ebbe ön valaha is belegondolt? Most maradjunk, a, most maradjunk a gyerekről, gyereknél. Bele. Bele, Nem tudom, én azt hiszem, hogy milyen őszinte család vagyunk, tehát elég sok mindent tudnak rólunk a gyerekeinkre. Azt, azt árulja el nekem, hogy, hogy ön az a, ez, ez egy fiú éves. vagy lány, vagy van fiú és lány vagy több fiú, több lány? Csak fiúk. Sok fiúk, sok-sok fiúk. Hány fiú? Négy. Négy. Négy. Maradjunk a legfiatalabb hány ös? 23. Oké, okay. maradjunk nála. Mi a kereszt Gábor. Gábor, maradjunk Gábornál. Ön tisztában van-e azzal, hogy Gáborban milyen apakép él őrről? Ja, <gül> nem gondoltam, hogy ide jutunk el, de... Én ezt hát értem, ő... de hát megvan a kockázata, hogyha felhív. <gül> Gondolkodni szoktam ezzel, hát talán ezt inkább tőle kérem megkérdezni. Nem nem nem, nem, nem, nem, de... nem, öntől kérdezem, Gáborban milyen apakép <gül> élhet őről. Hát néha, hogy mondjam, azzal az illúzióval élek, hogy elég jó, tehát, hogy jó viszonyban vagyunk, ő sokat tud rólam, viszonylag szinte mindent. Meghallgatná-e azt a beszélgetést, amit ő egy barátjával, barátnőjével folytat őrről a tekintetben, hogy egy olyan dolgot tudna meg, amit egyébként ebben a formában soha se ismerhetne meg, Nem, nem, azt hiszem nem hallgatnék meg egy ilyen beszélgetést. Nem azért, mert félnék attól, hogy olyan derül ki, amit nem gondolnék, hanem inkább azért, mert nem szeretem a titkaikat kifürkészés. valahol az egy titok, hogy egy gyerek mit gondol a napjáról, nem? Tehát igazából azt nem kell nekünk nagyon fürkészni. Amit elmond belőle, vagy megmutat, az jó, ha nem. hát nem. Igen, én, én gondolom. e tekintetben most az elmúlt időben azért egyre többet gazdagodom, mert a lányom erőszakosságának a következtében minden áron tudatni akarja velem azt, amit ő rólam gondol, és az most egész kivételesen pozitív, amivel engem tízes skálán tízesre hoz zavarba, és azért nem tizenegyesre, mert ha tizenegyesre hozna zavarba, akkor az egy más dimenzióba kerülne, mint amiről én beszélek, és olyan dimenzióba én nem akarom ezt átvinni, de azzal az, tehát valószínűleg az, hogy én ezt megkérdeztem öntől, abban benne van a saját világom, hát illetve nem valószínű biztos. Persze, persze. Én azt gondolom egyébként, hogy nem lehet nagyon rossz véleménye. Tehát, ha én meghallgatnék egy ilyen beszélgetést, ahol egymással a szüleikről beszélnek a fiatalok, akkor azt hiszem én nem lennék. Nem én lennék a legrosszabb. Oké, okay, de azt árulja nekem, hogy ez egy nagy kép lenne inkább, vagy megbízik abban, hogyha, rész, tehát hogyha rá zoomolna és részleteket mutatna, akkor vajon az ön legkisebb fia Gábor el tudna -e veszni az apja részleteiben úgy, hogy olyan dolgokkal van tisztában, amit ön vagy elmondott neki, vagy maga se tudná, hogy mindezt honnan tudja a gyerek? Nem hiszem, hogy ilyen részletekre kíváncsi lennék. Azt sem hiszem, hogy ilyen részletekbe bonyolódnának ők az ilyen beszélgetésre én azt kérdeztem, hogy vajon ő egyébként ilyen képpel önről rendelkezik-e? Gondolom, igen. Szerintem igen. Igen, részletekkel is, meg nagy Fontos is. vagy Na, fontos talán dolgokról kérdezem? Hát ezek nagyon fontos dolgok, csak ritkán gondolunk bele, és akkor az ember ilyenkor hirtelen szembesül ezzel, aztán nehéz, hogy mondjam, pontos, vagy átgondolt válaszolni. Oké, okay, akkor, kérdéssel... akkor, akkor arra az egyszerű kérdésre válaszolni, hogy a jog mely területén van ön most? Polgári jog. És Valami mit csinál? Ügyvéd vagyok. Ügyvéd. Nagyon szépen köszönöm. Viszont Én hallással... is köszönöm. Minden jót viszont. De nem ezt akartam. Ha nem. illetőleg ez biztos, hogy nem, akkor már legyen, nézzük inkább ezt. Ez jött! Én nagyon szívesen beszélgetek Tócsabával, is, nagyon szívesen beszélgetek Duda Ernővel és Paplászlóval is. De sajnálom, hogy már csak 20 percünk van az akármire. Beleértve, hogy olyan zenék szólnak, amelyeket én vagy valamikor régen nagyon megszerettem és ma is megszeretem őket, vagy ma se szeretem őket és akkor se szerettem őket. Vagy volt az előző Roxy Music szemben ezzel ez az zavalom. a motion. 061-911-168. Figyelek, ha van mire. csinálok önöknek egy kis nyári hangulatot nyarat nem tudok csinálni egy 911 168 Milyen érdekes látják, hogy senki nem telefonált a társadalmi elégedetlenséggel kapcsolatban. Van-e önökben bármilyen elégedetlenség a koronavírus járvány kapcsán elrendelt korlátozásokkal kapcsolatban? Fogalmam sincs. Nagy Attila telefonja kapcsán szó esett valamiről, majd szó esett... A vele folytatott beszélgetés révén duró Dóráról, arról, hogy ő saját magát miképpis hogyan jelentette föl azt követően, hogy elmegy 8 óra után futni. Kérdeztem ennek a jelentőségéről neket, illetve arról, hogy milyen elégedetlenség él önökben ezen korlátozó intézkedések kapcsán, de csak egyetlen telefonra futotta, amely arról szólt, hogy fasisztákkal nem kéne beszélgetni. 06191168 figyelek, ha van mire. Azt írja xy naki aki férfi, hogy ütve nekem az előző betelefonálóval való beszélgetés volt a kejfejön, csak aki 20 perc után visszahívta, és arról beszélgettek, hogy a gyerekben milyen kép él az apjukról xy naki aki férfi. És aki inkább messenger üzenetet küldött, semmit, hogy felhívott volna, tehát... Szabadország! Próbálom megismerni így az interneten keresztül, de ha felhív, örömmel veszem. 061 9 111 168. Walking on the Sun, ez a Smash Mouth. Egy kis nyár, egy kis szerelem null hat 1916 azt írja me aki férfi, és aki az előbb írt nekem, hogy elnézést kér, de reggelit készít a családnak. Szeretőleg egy részlete beazonosítottam magát, és most már tudom, hogy ki ők. 061.911.168 A pontos idő pedig. Annyi fülem lenne, mint telefonom. Ez a Najman szövege. 7 óra 31. Supplies are running out. Allow if you're still alive. Six to eight years to arrive, and if you follow them, we are tomorrow. But if we often shine, You might as well be walking on the sun. Ha társadalmi nyomásra kellene nekem szerkesztenem a műsort, és nem úgy, hogy azzal foglalkozom, ami engem érdekel, akkor a korlátozó intézkedések által okozott feszültségből biztos nem tennék említést. Szerintem ide ma, miközben meg lett hirdetve, egyetlen telefon sem futott be. Tehát mondom halkam. 061 168 Megmaradunk a napnál, csak most körülötte fogunk forogni, és jön az árjem. Set me free I wish the followers Would leave With the voice So strong Rövid időre átváltozunk kívánság műsorra. Itt van nálam Michael Jackson 1987-es Bad című album. melyik dal szóljon róla? 7 óra 33 perc van, 7 óra 34 igyárok. If jump to the 06191168. 911 168 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, vagyok. A Levereing Oké, rendben van. Köszönöm, első szépen. oldal Köszönöm szépen! 6, 1, 9, 111, 168, bármilyen témában. Mert én a tegnapi beszélgetéséhez gratulálok! Minden jót! Köszönöm szépen! Kinek a pap, kinek a pap nélk? Mondtam, hogy szóljanak a szomszédnak, hogy ismét van kejfej Jancsi. Yeah, Michael Jackson. Ebben még javulnom kell, hiszen ez egyébként még nem az a dal, amit kértek, hanem az azt megelőző, de a tűvédelmében, a lemez védelmében, valamint hát az iteni fényviszonyok kritikájaképpen A hármas track vége volt, és most jön a negyedik. Ezt kérte Bocskó Zsolt. 0619 111 168 ott most Tudjából egy fél tucat percünk van az első telefonig, aztán jön a második és a harmadik. Se köztük, se utánuk nem lesz már betelefonálásra mód per lehetőség. 061 911 168 Át fogok oda ülni, mert a papírjaimat itt nem lehet elhelyezni, és ez lehetséges, hogy később is úgy lesz. A mai reggel folyamán utoljára ajánlom fel a betelefonálás lehetőségét, leszámítva az esetet. Ha valamelyik riportalanyom nem venné fel a telefont. 061-9. 111 168 Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok, Tocsaba. Lehet? Lehet. Egy kis türelmét kérem, mert hogyha látná, akkor én most az egyik mikrofontól át fogok menni a másik mikrofonig, mert annak idején általában Barát Józsefnek mondta azt még a Molnár Dani, ők a rádiózás őskorában nagyon híres rádiósok voltak, közülük Molnár Dani sajnos meghalt, Barát József pedig most a 168 óránál dolgozik, csak más szegmensben, mint ahol én, de ők egészen kiváló rádiósak voltak, és mentek vala a vidékre, és akkor mondta a barát Józsinak, aki nem volt technikai antitalentum, vagy technikai antitalentum volt, és mondta neki a Monárdán, hogy tegye be a csomagtartóba a bőröngyét, és kinyitotta neki a motor. Háztetőt, és akkor kinyitotta, teljesen fölhajtotta a barát Józsi a motorháztetőt és azt mondta, hogy ez teljesen tele van ő ide nem tud semmit sem rakni. Ha látná, akkor azt látja, hogy előtte mindenféle keyerék vannak, amelyek teljesen lehetetlené teszik azt a létezési módot, eh, ahogy én egyébként papírokkal bánok, és ami egyébként más rádiókban, tévékben is így volt, de itt most, ha átnék egy másik mikrofonhoz, akkor megoldom, kis türelmét kérem. Csak nyugodtan. egy ez nem az. Most már hall engem, ugye? Igen. Jó. Igen. Jó reggelt kívánok. Túl jó Csabával reggelt. beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Itt van előttem a január 28-ai csütörtöki képviselőtestületi ülés napi Épp úgy, mint ahogy e, a papírjaimban az is benne van, hogy nem az ön részéről, van, nem az önpártja részéről, de szintén az ellenzék részéről e, szóba kerül, az törvénytervezetként van. E, február 1 van egy rendkívüli parlamenti ülésre való javaslat, illetőleg van. Egy az oltásokkal kapcsolatos előterjesztés, amely a Demokratikus Koalíció nevéhez fűződik. Induljunk zuglóba. Azt kérdezem öntől, mert ugye néztem azt, hogy ebben volt-e, vagy az előző képviselőtestületi üléseken volt-e, ugye itt most azok a képviselőtestületi ülések, ahol egyébként maga a polgármester dönt, előtte nagy valószínűséggel egyeztetések vannak, hát illetőleg ezt majd ön elmondja, hogy hogy működik. De azt kérdezem öntől, hogy mi a helyzet zugló költségvetésével, mert itt ezekben a pontokban ez 34 pont, én nem találtam, de lehet, hogy én vagyok felszínes. Nem, nem, nem felszínes egyáltalán. Költségvetés elfogadásáról még nincsen szó. Az reményeink szerint február végén. Győdek, az, végén az nagyon húzódik, el. hiszen amikor mi legutóbb beszélgettünk, és az vagy civilben volt, vagy műsorban, ebből a, a kölcsövetés szempontjából közömbös, az információ csere szempontjából nem közömbös, de akkor januári dátumról volt szó, most ez azt jelenti, hogy akár négy hetet is csúszhat. Hát igen, sajnos, mert hát ugye mindig újabb és újabb ötletekkel állt elő a, a kormány, hogyan lehet még megforítani az önkormányzatokat és ez a december végi bejelentés, ami arról szólt, hogy az iparüzési adó felét elengedik a kis Ennek a hatásait ki kellett számolni, ez mit jelent fővárosra, mit jelent a kerületekre Budapesten, és hát ebből az látjuk, hogy ez közel még egy 1 milliárd forintos kiesést jelent a költségvetés bevételi oldaláról, és hát ha ennyi kiesik, akkor bizony ez azt jelenti, hogy kevesebb pénz lehet érted ezért értem, ez de benne. milyen dolgok hátráltatják azt, hogy hamarabb szülessen meg ez a költségvetés? avasson be hát, azokban a részletekbe, hát, amit én nem tudhatok. Hát többek között pontosan ez, hogyha a bevétel, tervezett bevételi oldalnak egy jelentős része ismét kiesik, akkor újra kell számolni a kiadási oldalat is, hiszen nem mindegy, hogy ez a pénz honnan fog eltűnni. mire nem lesz pénz, hogy nem lesz pénz a, a szociális juttatásokra, a közpület szentartására, vagy a beruházásokra, vagy az intézmények szentartására. Hát ez, ez utána egy, egy nagyon komoly munka, hogy mérlegelni egy különböző sorrendben, szerint, hogy mi az, a, mi az a terület, ahol esetleg még el lehet venni, ha egyáltalán el lehet lenni. Ez a költségvetés, amely megszületik, ez egyébként melyik periódusra vonatkozik? Hát ez az idejéri. Mi van januárral és februárral? Hát ilyenkor ugye a, a tavalyi egy 12 lehet gazdálkodni, ez az történik még ebben az esetben. De hát, e, e, ez, ez, ez az 1.12. ebben az esetben, ha én jól gondolom, tekintettel a január és a február tavaly még nem befolyásolta semmilyen vonatkozásban a koronavírus járvány, de hisz rosszat beszélek, hiszen amikor megszületett a, a költségvetés 2020-ra akkor az eleve nem számolt ezzel, akkor az elvileg több pénzt tesz lehetővé, vagy több pénzt biztosít, mint ami nagy valószínűséggel márciustól rendelkezésre áll. Az egy másik kérdés, hogy azt nem muszáj elkölteni. Ezt rosszul látom, vagy jól, vagy ennek nincs jelentőség. Hát nem, nem, nem, nem egészen, ugye, mert már a tavaly évet befolyás volt, azért rendesen, és a tavaly évet is már át kellett értékelni, hát azért tavaly, tavaly már a bevételek jelentőség. Igaza van, van, eset... igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát ez 2019-re állt volna, amit mondtam, de Én, nem 2020-ra. Úgyhogy úgy, hát nehéz a helyzet, minden esetre mondom, azon dolgozik a hivatal. Most meg hát természetesen. Ha 2020-at veszük figyelembe, akkor a 2020-as költségvetés végül is a járvány miatt, ha tíznek vesszük, tehát nem várok öntől pontos forint összeget, ha tíznek vesszük azt, amivel elevet számoltak, akkor vajon mennyi lehetett? 9-8-7 talán nem. Hát milliárdokba kell inkább. Én ezt értem, de szándékosan nem kérdeztem így, mert nem akartam abba a helyzetbe hozni, hogyha nem tud pontos számot mondani, akkor ne mondjon. Én százalékos arányban mondtam, hogyha száz százalékhoz viszonyítjuk, akkor vajon mennyi lehetett az, ami rendelkezésre állt végül is 2020-ban? Hát jelentős észrevétel, hogy 15 százalék körül jött mm -hmm. az, ami kiesett már a, a, a tavalyi évben is. Ugye ez nem csak az adóbevételek elmaradásából, hát nagyon sok minden volt, önről szoktunk beszélni, az egyéb parkolási bevétellel bezárólak, tehát nagyon sok minden tétel van, ami összességében azt eredményezi, hogy így, így, így sokkal jelentősebb ö, csökken, találunk. Hát ebben az évben még, még rosszabb a helyzet, az idejében még rosszabb a helyzet, ezért, ezért egy hosszabb folyamat, ez hát ugye megfontoltam nem lehet egy mínuszos költségvetést összeállítani, nagyon meg kell fontolni egyáltalán, mi kerül bele mindkét oldalon, úgyhogy ezen dolgoznak most, és a természetesen a polgármester egyeztet a, a, a, a kerületi pártokkal, mert ez egy komoly politikai döntést igényel, hogy milyen tartalom, milyen összetételű költségvetést fog fogadni végül is a. A, a testület. Helyett a de figyelembe figyelemben természetesen a képviselőd véleményet, hiszen azok a döntések is, amit most ott napi rendben vannak, az egyszer egy igaz, hogy a képviselők véleményét ő mindig kikéri, és az alapján hozza meg a döntését, akik ez a beszélhelyzet ez, ez így van, azt kérdezem öntől, hogy akar a 34 pontból, ha egyébként tényleg 34 pont szerepel a holnapi képviselő, virtuális képviselőtestület élésem beszélni, vagy térjünk át a parlamentre. Nincs, nincs közte olyan faj ami, ami döntést igényelne ezek, ezek a szokásos napirendi pontok, ami valóban komoly kérdés majd a költségvetés, ha eljutunk odáig, akkor beszélünk. Beszélünk inkább valóban a, a hétfői rendküli parlamenti ülésről. Annyiban kiegészíteném, hogy három határozati javaslat van, tehát három vizsgáló bizottság létrehozása szerepel a napirendi pontban és mind a hármat az össze összelelzéki pártok kezdeményezték. Tehát a, a Parlament MSZT, Jobbik, DK Párbeszédés ellenté közösen kezdeményezte mind a három vizsgáló bizottság. Én nem párpátre. erre mondtam, én azt mondtam, hogy egy törvényjavaslatot terjesztett be a demokratikus koalíció, arról nem tudok, hogy abban más pártok is részt vettek volna. Az, az, az egy más, de a, a, van a, a, ugye ez a három vizsgáló bizottság létrehozása, amiről hétvőn kellene tárgyani, az egyik ugye a gazdasági válság kezelését ellenőrző vizsgálóbizottság név szerint. A, a másik vizsgálóbizottság a kínai koronavírus vakcina beszerzésével és engedélyes kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság, és a harmadik pedig a, a koronavírus járvány kormányzati kezelésének a hibáit feltáró vizsgálóbizottság létrehozását célozza. Hát ez, a, ez az a három vizsgálóbizottság, amit a Összeellenzéki pártok kezdeményeznek, hogy az elmúlt időszak, a, a jelen tapasztalataiból valamiféle képet kapjan a közvéleményben. Hát ugye mindent, mindent, nem minden világos mindenki számára, hogy mi történik ezen a három területen. Um, ma mit gondol, uh, 27-én, hogy ezen a február elsőjei időpontban, hétfőn, a kormánypártok valamilyen módon képviseltetni fogják-e magukat, vagy sem? Hát ugye az, az eddig évek tapasztalatait kellene figyelembe venni, csak vennénk figyelembe, akkor ugye azt, azt látjuk, hogy amikor egy ellenzéki kezdeményezés van egy adott témakörben egy vizsgáló felállítására, akkor nem nagyon szokott határozott képes parlamentülés létrejönni, magyarul a kormánypárti képviselők. Minimális számban képviseltetik magukat, így aztán nem lehet döntést hozni. Nagy valószínűsége le fog történni hétfőn is, hisz a, a, a kormánypárti képviselőknek nem áll érdekében, hogy ezek a vizsgáló bizottságok felálljanak és el tudjanak kezdeni működni. Mit gondol azokról a társadalmi mozgalmakról, amelyek nálam egyébként nagyon erősen nem jelentkeznek, attól függően még létezhetnek, illetve más orgánumokon hangsúlyosan írnak róluk, amelyek a koronavírus járvány kapcsán elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben olyan korlátozásokat léptettek életbe, amelyek hosszabb távon, hiszen ennyi idő eltelt már úgy befolyásolta az emberek életét, hogy az emberek különböző csoportjai, ezek jelentős csoportok vagy sem, nekem nem feladatom ezt minősíteni, pártra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül, tehát ez speciál nem biztos, hogy jellemzőjük lenne, de feszegetik ezeket a határokat, mondván, hogy az életüket olyan mértékben befolyásolják ezek a korlátozó intézkedések, amelyekkel ők nem akarnak vagy nem tudnak együtt élni, Ugye itt a másik oldalon a korlátozó intézkedéseknek az UVU jellegét kell hangsúlyozni, ezeket kell tudni egybevetni. Ternyap hallottam egy a kormánypárthoz képest ellenzéki polgármestert, aki ráadásul az egészségügyben töltött el élete jelentős részét, aki a korlátozó intézkedések ugye, részének a felfüggesztését nem tartotta lehetetlennek. Én a magam részéről, mint kívülálló, Függetlenül, hogy engem is érint természetesen, nézem azt, hogy ez hogy alakul a helyzet, miközben én magam is érintett vagyok, de ma jobban érzgat engem ez a vitamint, amilyen mértékben engem egyébként ezek a korlátozó intézkedések befolyásolnak, kétségtelen tény, nekem van papírom arról, hogy nyolc után is kimehetek, de nem ez a legfontosabb az életemben. Ön bármelyik mozgalom élé látja -e magát, vagy mit gondol erről a jelenségről? Hát igen, nem ez a lényeg, hogy nyugodt után valaki ki tud menni, vagy nem az utcára. Nem. Arról van szó, hogy vannak olyan uh, réteg, társadalmi csoportok, uh, akik uh, a tartalékaik végére jutottak, felélték a tartalékaikat, nem tudnak tovább létezni, családok megélhetése kerül veszélyben. Ez különösen igaz, mondjuk a, a, a, a szektorat a vendéglátásból éltek, hisz... Uh, ezek a korlátozások elsősorban, most, hogy Budapestet nézzük, őket, itt látjuk a, a kezdeményezéseket egyébként, őket sújtja. Ha a kormányzat meg volna mindent annak érdekében, hogy valamilyen módon segíteni, kárpótolná őket, hogy élőben tudjanak maradni, hogy a költségeiket legalább tudják fedezni, hogy a munkavállalóikat meg tudják tartani, tudjanak nekik fizetést adni, hogy a, a, a jelenkező költségeinket valamilyen módon tudják addig fizetni, amíg, amíg helyre nem áll az élet, akkor, akkor nem lenne ez. De hát ugye nem kapják meg azt a segítséget, ami ahhoz kell, a, a túléléshez szükséges segítséget nem kapják meg. Így aztán ö, az, az elfogyott a türelem, miután de még ezt a tartalékaik végére értek, ezért az ő szempontjukból nézve teljesen jogos, hogy valaminek történni kell, hiszen is élni kell valamivel Családokat kell eltartani, és nem lesz nívő, nem lesz nem, enni, nem fognak tudni. Tehát ezért van az, hogy úgy érzik, hogy eljött az a pillanat, amikor valamit várnak, már valamilyen intézkedés, valamilyen könnyítés várnak, hogy le tudjanak működni. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Hát ha, ha a másik oldalon meglelően a, a rendes ellentételezés, a kompenzáció, akkor, akkor lehet, hogy könnyebben túlélték volna, és túlvészelték, és tovább türelműk lenne, de hát azt látjuk, hogy ez nincsen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Tovább a sikereket, hiszen a napnak még csak az elején vagyunk. <há> köszönöm, köszönöm önnek is. Viszont, Viszont hallásra. Önök. Tót Csabát hallották, az uglói szocialisták vezetőjét, országgyűlési képviselőt, és én most itt jövők megyek, ezt nézzék el nekem ezt a mostani helyzetet, ezt én teremtettem a netán, a világítási viszonyok nem tökéletesek, azt nézzék el, annak én vagyok az oka de van úgy, hogy szükségem van a papírokra. Önök legkülönbözőbb tévémisoraimból tudhatják azt, hogy papírokkal halmozom el a környezetemet, ami elsősorban és jóformán kizárlag azért van, miközben lehetséges, hogy látványilag nem egy jó elem, de ha megakadok, vagy valamit pontosan akarok mondani, akkor jelleg a fejem nem olyan, tehát nincs olyan szivacs állapotban, hogy pontosan úgy föl tudnám olvasni a fejemből, mint ahogy egyébként a rendelkezésre álló papírokból ezt meg tudom tenni Kis közlekedés kis zene, de nem közlekedési hírek, tehát kis közlekedés, kis zene, és utána következik Duda Ernő. Ilyen. Slovenia, Romania, Poggle Pago, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Tuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, ain't it pretty? Talán most. Igen. Jó reggel! kívánok! Fiala János vagyok. Kis türelmét kérem, mert én itt a stúdióban egyik székből átülök a másikba, és amíg ez bekövetkezik, addig csönd lesz. De Igen, aztán rögvess, tovább zavarom a reggelét. Oké. Okay. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt koronavírus járvány lett volna, önnek mivel teltek a hétköznapjai, illetőleg maga a koronavírus járvány mennyiben változtatta meg az ön hétköznapjait, hiszen ön egy, ez az én fogalmazásom, vírusügyi tótumfaktum lett, de nyilvánvalóan, hogy volt ezt megelőzően, mármint a vírusjárvány előtt, és azt követően is lesz majd élete. A vírusjárvány előtt élete, Hát most el dönteni, hogy 2020 márciusáról beszélünk, vagy 2019 novemberéről, hiszen az első nyomok attól függően, hogy most hol járunk a dzsungelben, 2019 novemberéből valók Magyarországon 2020 márciusáról beszélünk, akkor egyébként, ha én ismertem volna az idősebb Duda Ernőt, és beszélgettem volna vele, ő akkor mivel foglalkozott? Hát én egy nyugdíjas egyetemi oktató vagyok, aki változatlanul oktatja az első éves orvostan hallgatókat és hát a PHD hallgatóknak tart különféle kurzusokat. Milyen témakörben? Hát elég széles témakörben, ez magába foglalja az úgynevezett molekuláris biológiát, tehát genetikát, immunológiát, némi mikrobiológia, tehát belejött a, a virológiát is. Azt kérdezem öntől, hogy ön aktívan már nem kutat? Nem, nem. Hát Magyarországon leselejtezik az ilyen magamfajta öreg embereket. És ha akarna de. se lehetne? E, hát abban az esetben lehetne, hogyha az egyetemen lenne arra lehetőség, hogy tehát hogyha, ha lenne bőségesen laboratórium, akkor esetleg külföldi kutatókkal, konzorciumban lehetne különféle kutatási pályázatokat nyerni. Tehát a legutolsó pályázatom az egy szingapúri magyar kollaboráció volt. Tehát a helyzet az, hogy már akkor is problémát jelentett, hogy, hogy hát nem mindenféle, az egyetemnek nem mindenféle lehetőségéhez fértem hozzá. Tehát például gondotok, tehát, hogy ilyen adminisztratív problémák Figyelek. voltak, hogy hogy el tudjam költeni azt a pénzt, ami a rendelkezésünkre, hogy konyhás konyhásót vegyek a kis, ahhoz. szerződést kellett kötni az egyetemmel. Tehát így elég hülyén hangzik, de hát tényleg így van. Hát a magyar ha valóság néha a... ilyen, ha hülyén hangzik, hát hülyén hangzik. Az a kérdés, Itt hogy valóse hát vagy az... sem, eddig még nem kaptam ön soha se fülentésen. Azt kérdezem önt, hogy az ön hétköznapi életét. E ezek szerint nem forgatta föl nagyobb mértékben a koronavírus járvány, mint bármilyen más átlagpolgár, nincs olyanod átlagpolgár, de ő nem az az ember, aki elfordította a kutatási irányát, mint aktív kutató a koronavírus járványból adódóan. Az ön tevékenység, az ön hétköznapi élete ezek szerint pontosan annyira változott a koronavírus járvány okán által miatt, mint az esetek, mint az emberek többségé. Ez a kérdés, hogy ez így van-e? Nagyjából igen, de amit hát ugye az előbbi kérdésével kapcsolatos az, hogy időnként azért a fás kerülget, hogy borzasztó könnyen, megoldható dolgokat miért nem tudunk Hogy Én megíteni. ezt értem, ide még el fogunk jutni, de itt tulajdonképpen önt egy határterületen találom. Ön e bizonyos szempontból nem más, mint én. Legfeljebb kutatóként magához a koronavírushoz sokkal jobban ért, mint én, de valójában valahol a partvonal mellett van. Én ezt többé-kevésbé jól érzékelem? Hát Ön tagje bármilyen a... grémiumnak, amelynek döntési jogosítványai vannak, vagy javaslattételi jogosítványai vannak pandémia ügyben? Egyáltalán nem, én egy vidéki nyugdíjas vagyok. Ha megkeresték volna, vállalt volna ilyet, vagy ne kérdezzek olyat, ami haval kezdődik? Nem tudom, ez rengeteg mindent szűk, hogy Oké, okay, akkor el... tegyünk ide három pontot. Önről lehet tudni, ez egyértelmű, hogy azon emberek közé tartozik, azon kutatók közé, aki lehet, hogy elmúlt 120 éves, lehet, hogy az agyi kapacitásának már csak a negyedével bír, de ez a negyede is elegendő ahhoz, hogy idegen nyelvtudása, érdeklődése okán olyan mértékben kövesse a nemzetközi irodalmat, hogyha egy nap 34.513 riporter felhívja, ráadásul még a fiala is köztük van, vagy plusz egy, akkor egyébként ő... Ön a tudása, érdeklődése és a társadalmi felelőssége alapján rendelkezésre áll, mára mennyiben az a nap 24 órájába belefér. Ez többé-kevésbé jól látom, ugye? Hát ez egy nagyon pozitív <gül> De Én azt kérdezem öntől, hogy önnek most az a tevékenysége, amivel a nemzetközi irodalmat, a tudományos irodalmat követi, bármiben is különbözik-e attól a periódustól, amikor nem volt pandémia? Hát mást olvasok, mint azt. Ja. Tehát én éveken keresztül a, a, én az orvostkari professzor vagyok, de a, a biológ, elsősorban a biológus hallgató számára tartottam olyan speciális kollégiumokat, ahol az elmúlt egy évnek a legnagyobb, fel, minden évben az elmúlt egy év, legnagyobb tudományos felfedezéseiről beszéltem. Ami azt jelentette, hogy rengeteg munka volt vele, hiszen minden évben rengeteg, nagyon komoly tudományos felfedezés van. Ezek szerteágazóak, amit egy, egy hallgatónak elég nehéz úgy megmagyarázni, hogy emésztető legyen. Ez most ennyiben változott? Hát, hát ugye megszűnt az oktatás, tehát online sincs. Online van, de hát online csak az, azt az oktatást csináljuk, amit kötelező. Oké, okay. azt kérdezem olyan. öntől, emlékszik-e arra, amikor a pandémia kapcsán először befutott XY, aki lehet nő vagy férfi telefonja, hogy Dudaur nem nyilatkozna-e koronavírus járvány ügyben, mert ön egyébként a korábbi megnyilatkozásait tekintve, a korábbi munkáját tekintve úgy tűnik, hogy nem idegenettől. Hát amikor Kínába kitört a járvány, akkor engem az egyetemnek az egyetemi tévéstábja keresett föl, hogy hát mondjam el nekik, a, hogy mit lehet tudni a koronavírusról. Ez nagyon szórakoztató történet, ugyanis én akkor azt nyilakodtam, hogy... Hol járunk illemény? időben? Ez február végén. Uh -huh. Hogy Véleményem szerint ez a járvány a civilizált országokban nem tud elterjedni, mert én nem számoltam azzal, hogy a politikusok olyan elképesztő hibákat tudnak elkövetni, amiket hát gyakorlatilag a világon mindenit elkövetnek. Ön ma... A hétköznapjai tekintve hány folyóiratot olvas az ügyben, hogyha fialaján János, és Sándor, vagy bárki más felhívja önt, akkor felkészülten álljon rendelkezésükre, és ez egyébként így lenne akkor is, hogyha egyébként rádiók és tévék önt nem keresnék meg. Heti napló. Hát ennél azt hiszem, hogy a számomra fontosabb az, hogy például most egy ilyen orvos tovább képző szamfolyamot csináltunk egy nap, hogy a, az orvosok számára megbízható információkat tudjak adni. Milyen orvosok számára? Hát ezek a klinikusok, tehát akik részt, vesz, részt vesznek azon az orvos továbbképző folyam, ö, ö, tanfolyamon, vagy hát szimpóziumon, amelyiken ezek az előadások Ez előadások. Ez az orvos továbbképzés kapcsolódik-e bárhogyan a pandémiához? Nem, ez azt hiszem elsősorban belgyógyászok számára készült. Erre kikérte ennek, önt föl. Ennek János, professzor testen. Amikor arról beszél, hogy miről beszélt tegnap? Hát én azt próbált, ugye tegnap, illetve hétfőn kedden a klinikusok elmondták azt, hogy mivel találkoznak a klinikában, amikor Covid-be fegyeket és az én feladatom tulajdonképpen az volt, hogy a, a vírusnak a, a biológiai működése révén megmagyarázni, hogy mitől állnak elő azok a tünetek, amikkel a, a klinikusok találkoznak a, a klinikusok. E tekintetben mi ilyen olyan megbízható információkkal kellett ellátni a belgyógyászokat, amilyen információkkal egyébként ezen előadás nélkül nem biztos, hogy rendelkeztek volna? Nézd át, teljesen nyilvánvaló, hogy egy, egy praktizáló klinikusnak, pláne aki most a Covid-octime dolgozik, annak arra nincs ideje, hogy alapkutatási cikkeket olvasson, és hogy annak nézzen utána, hogy a vírusnak milyen ekiprófai léteznek, és hogy ez a vírus miket képes csinálni. Kicsit, ha közelebb jönne a telefonjához, én viszonylag jól hallom, de azért nem várható el mindenkitől, hogy fejhallgatóba hallgassa, és nézze a műsort. Csak egy picit, ha közelebb jönne. Köszönöm. Vagy hangosabban beszélne Igen. Értem, tehát, hogy ez nem várható el tőlük. De akkor most lapozzunk egyet, de ugyanitt maradunk. Pontosan ugyanennél. És nem véletlen vezettem fel ezt ilyen hosszú, ritkán szoktam ilyen dolgokat tenni, lassan megismerjük egymást. A nézőim, hallgatóim pedig ezzel tisztában kell, hogy legyenek. Egyébként nem lennének a nézőim és a hallgatóim, bár remélem, hogy újabb és újabb nézőket és hallgatókat köszönthetek. Ugyanis nem csak a klinikusok számára van szükség arra, hogy megbízható információkkal rendelkezzenek, hanem a társadalom számára és azon társadalom számára, Amelyben egyébként vannak klinikusok, de a klinikusok aránya nincs akkora, mint azok az, abban a körben, ahol tegnap volt, hiszen ott klinikusok voltak, uh, hiszen számukra szólt ez az előadás. Uh, a beszélgetés sorozata elsősorban a nagy érdeműnek szól, amiben vannak klinikusok, de elszórva. Az a szituáció, amely 2021 január végére felállt a tájékoztatásban, uh, az egy olyan helyzet, amely korábban nem volt. Mert létrejött egy olyan megosztottság, amely megosztottság imáron a tudomány oldalán is tapasztalható, korábban nem volt, tehát itt most már tudomány is vitatkozik tudományjal, amitől egyébként a nagy elbizonytalanodik. Üm... Én azt kérdezem... Én azt mondom, hogy ez, egy, ez a legtermészetesebb dolog, a tudomány mindig is arról volt híres, hogy folyamatosan vitatkozik, hiszen a, az igazság úgy fog kiderülni, hogyha a különféle véleményű emberek vitatkoznak egymással. Ebben önnek a teljesen tudomány... igaza van, de két elemet hadd mondjak, amely ezt a dolgot agyon csapja. Az egyik dolog az a politika. Az a politika, amelyel kell számolnunk, miközben a tudományos élet a politikával nem számol, vagy csak bizonyos pillanataiban. A másik pedig az, hogy itt egy olyan tudományos életről van szó, Amely elvileg és gyakorlatilag is, mind a két fronton befolyásolja azon hétköznapi életben a hétköznapi emberek életét, akik egyébként tudományos kérdések iránt általában kis érdeklődést mutatnak, ám, ha ez a tudományos élet kapcsolatban van egy olyan járványal, mint ami most van, és az ő hétköznapjukat van, akinek tízes tízesre, vagy van, akinek csak tízes skálán kettesre befolyásolja, abban a pillanatban olyan feszültségek és olyan türelmetlenség jön létre, amely feszültségben és türelmetlenségben el. Er Nőnek ugyan léteznie kell, de nem biztos, hogy szeret létezni. Ez így van. E, tehát e, én hadd idézzem, a, a, az Egyesült Államokban volt ez a úgynevezett War Speed e, e, projekt, aminek a következtében a, a, az állam több mint 10 milliárd dollár fektetett abba, hogy minél hamarabb sikerüljön e, használható vakcinákat előállítani. Ennek a programnak a vezetője azt mondta, hogy ha ő tanácsolhat valamit a politikusoknak, akkor az hogy szálljanak ki az egészből, és hogyha valamit elrontottak, akkor azt fixálják, ne pedig azzal foglalkozzanak, hogy ez kinek a hibája volt. Én ezt értem, de én azt kérdezem öntől, miközben ön nem politikus, és nem is hiszem, hogy vágyná rá az eddigi megnyilvánulásai alapján. 2020 februárja óta, amikor önt megkérdezték a járványról, 2021 januárja között, tehát a két dátum között ön érzékelte pregnáns különbséget a tekintetben, ahogy ön fogalmazott, tehát én most Duda Ernőt idézem, az öregebbiket, ahogy ő saját magáról beszél, ó Duda, hogy a politikusok mutatnak-e tendenciát, tekintve, ami természetesen az egyes országokra más és más, nagyobb bölcsességet, mint amilyet 2020 februárjában tanúsítottak, és amiről ön egészen hát lesajnáló véleménnyel volt, van, és feltettőleg lesz. Hát nézze, ami engem nagyon meglep, az az, hogy olyan politikusok, akiknek feltehetőleg a biológiai ismeretanyaga az az általános iskoláknak a szintén mozog. Ezek olyan kijelentéseket tesznek vírus, járvány, gyógyszerelés, vaccinálás tekintetében, ami hát teljesen indokolatlan. És olyan magabiztossággal tesznek kijelentéseket mindezeken a területeken, mint hogyha az, el, hát az elmúlt 30-40 évben végig ezzel Oké, okay, végül is azt lehet mondani, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, és az írás ezügyben legyen a tevékenység, hogy hülyeségeket beszélnek, az legyen a fialáiknak, a szüleimnek az a mondás, hogy ez a zakson tipikus esete, de hülyeségeket csinálnak-e? Tehát az, hogy hülyeségeket beszélnek, az egy, de közben, vagy mellette hülyeségeket is csinálnak-e, vagy csak hülyeségeket beszélnek? Ö, hát az nehéz megítélni, hogyha egy politikus valami hibát csinál, hogy akkor azt azért csinálja, mert nem hallgat a tanácsadóira, azért, mert rosszak a tanácsadói, vagy valami egyéb oka lehet. Ez de hát, könnyen lehetséges, én azt kérdezem öntől, aki pontosan ugyanabban a világban él, mint én csak éppen Szegeden, és nyilvánvaló, hogy életkorából az egész tapasztalati világból, amit megszerzett, másféleképpen látja a világot, de ugyanabban él. Az én életemben először jött elő az a szituáció, és ha bár ön valamivel idősebb, mint én, e, háborút nem élt meg tudtommal, vagy igen? Hát a végét. A legvégét. E, de nem aktívan. E, hány éves volt <gül> nem, akkor? Nem vettem, nem vettem. Hány éves volt hát akkor? 43-ban született. 43-ban született. Budapest mostomát végigértem. E, de azt kérdezem öntől, hogy az akkor a mi életünkben, mert hát egy két éves gyereket is ide számolok, ha, ha nem beszél rossz néven, tehát a mi életünkben először fordulhat elő olyan szituáció, amikor egy járvány ügyében felmerül annak a lehetősége, hangsúlyozom lehetősége, hogy egy olyan probléma megoldására, mint a járvány, a politika átmenetileg azt mondja, tudja, vannak olyan szituációk, ahol szakértői kormányról beszélnek, de ez egészen más okokból szokott ö, ö, megemlítődni, hogy itt most a járvány kapcsán egyszerre csak megjelennek a szakértők a nagy politika szintjén, és olyan intézkedéseket hoznak, amilyen intézkedéseket korábban belügyminiszterek és mások hoztak, és most is könnyen lehetséges, hogy maga a belügyminiszter hozza ezeket az intézkedéseket, de ezen bizonyos tudományos emberek javaslatai alapján annak érdekében, hogy az a bizonyos dolog, ami ellen a küzdelem folyik, minél gyorsabban, minél hatékonyabban történjen. Én azt kérdezem öntől, hogy az elmúlt több mint egy évben vagy nagyjából egy évben ön leszámolta-e azzal az ideával, vagy ma is számol azzal az ideával, hogy ezt egyébként a világban meg lehetett volna tenni, és azért mondom, hogy a világban, hiszen ha csak egy helyen teszik meg, akkor az, vagy pár helyen teszik meg, akkor a többiek ennek a hatékonyságát olyan mértékben rontják le, mondván, hogy akár csak a zene, a pandémia se ismer határokat, hogy az a pár ország, amelyik ilyen módon létezik, hatékonytalan marad a többiek felelőtlensége a okán. De én azt kérdezem öntől, hogy ez a falanszter, ez az ön fejében megjelente bármikor is. Hát erre azt tudom mondani, hogy az, hogy, a, hogy az egyes országok e, mennyire másképp e, viselkedtek, tehát az ország vezetése, mennyire meghatározta az, hogy egy országban mi fog a későbbiekben történni, ezt elég jól lehet látni. Tehát e, nem véletlen az, hogy az Egyesült Államokban vagy Brazíliában olyan iszonyatos pusztítást végzett a vírus, hiszen ezeknek az országoknak a vezetői az első pillanatból kezdve alábecsülték, és, és hogy mondjam, nagyon hosszú időn keresztül megjátszották azt, hogy ez, ez semmikéle veszélyt nem jelent. És nyilvánvaló, hogy azért... Úgy lett valaki egy országnak a vezetője, hogy a lakosságnak egy jelentős része ő tehát hisz rá. Tehát, hogyha egy Trump nem hajlandó fölvenni a maszkot, akkor nyilván a lakosságnak egy jelentős része azt mondja, hogy hát ez egy hülyeség ez a maszk kiselése. És úgy néz ki, hogy és én ezért szeretném hangsúlyozni, hogy nincs kormánybarát vírus és ellenzéki vírus, azzal, hogy a Trump a saját híveit meggyőzte arról, hogy ezzel a vírussal nem kell foglalkozni, amikor a Fauci azt mondta, hogy de igenis kell ezt vitelni, akkor ő nem a Trumpot akarta meggyőzni, hanem egy tudományos véleményt mondott. És ami azt, hogy a Trump ezt nem fogadta meg, ez feltehetőleg egy néhány százezer embernek a halálába Én ezt értem. És köszönöm, hogy ezt elmondtad. Én most arról a falanszterről beszélek, amely falanszter a Fauci fejében is legfeljebb megfogalmazódhatott, de annak a kivitelezéséhez kevés esélyt fűzött, hiszen ez nem csak arról szólt volna, hogy az emberek közlekedését korlátozzák már, ami a légi közlekedést illeti, de könnyen lehetséges, hogy olyan állapotokat idézett volna elő, eh, ahol egyébként az emberek hétköznapi létezési módja is olyan mértékben lett volna korlátozva, ami többszöröse annak, mint ami ma van, és valójában a világot olyan módon kellett volna leállítani, amely eh, a pandémia terjedése szempontjából észszerű volt, de amire a politika mégis azt mondta a maga logikája alapján, hogy ez nem életszerű, ennek következtében fennhagyott egy csomó tevékenységet, amely csomó tevékenység a hétköznapi élet fenntartására épp annyira alkalmasnak bizonyult, mint amennyire elősegítette a pandémia terjedését, anélkül, hogy őket egy szándékos emberöléssel meg lehetne vádolni. Az Nézze ön én fejében én ott van-e egy olyan világ, amely leáll annak érdekében, hogy a leghatékonyabban lehessen leszámolni a pandémiával, hogy minél kevesebb megbetegedés, és minél kevesebb halál legyen, beleértve, hogy olyan feszültségeket szül, amilyen feszültségekkel korábban számolni nem lehetett, hiszen ilyen rendelkezéseket nem hoztak volna a pandémia nélkül. Hát szomorúan azt kell gondolom, hogy a a pandémia megfékezéseire e, a demokráciák nem igazán Tehát a, a kínai példa tökéletesen bizonyította azt, hogy egy, egy felvilágosult, abszolutizmusnak is nevezhető diktatúrában, hogyha a, a kutatókra haldasz a, a legfőbb vezér, akkor elrendelhet olyan intézkedéseket, amivel rendkívül rövid időn belül egy olyan országban, mint ugye teljesen nyilvánvaló, hogy Kína maga 10-20 milliós városaival a legrosszabb hely. Hát az ugye azért a... önellentmondásos, amit mond, hiszen arról az országról beszél, amely a szó átvitt értelmében exportálta a vírust. Hiszen ugyanez a demokrácia, ez a korlátozott, ez a felvilágosult abszolutizmus tette lehetővé azt, hogy kínai piacokon olyan állatokat áruljanak étel céljából, vagy megevés céljából, ami egyébként kevésbé felvilágosult abszolutizmusokban nem jellemző. De azért nem hiszem, hogy találna olyan afrikai országot, ahol a buszni nem lenne rivatos, de Tényleg arról van szó, hogy mindenki most a kínaiakat, eh, hogy mondjam, vádolja azzal, hogy onnan indult el a, a pandémia. Könnyen elképzelhető, hogy ez a vírus, ez már akár évek óta is jelen volt az emberi populációban. Uh -huh. Csak az, tűnélék, azok az állatok, amelyekben ehhez a vírushoz nagyon hasonló, vagy éppen ezt a vírust lehetett kimutatni, azok az állatok, mint a jávai szobzosta, ugye evidens, hogy nem Kínában él, hanem jávában. Tehát meg azok a denevérek, amelyekbe kimutatták, ezeknek egy jelentős része nem kínai területen él. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy valahol Borneóban, vagy Malajziában, vagy Indonéziában már egy évtizede, jelen volt ez a vírus, De miután az, a, a lakosságnak az átlag életkora az ilyen 20-30 év körül van, tehát ezek között jóformán semmi féletinetet nem okozott. Az az 1-2-60-70 éves bennfülött pedig, aki ezzel meghalt, senki nem bontolta föl, és senki nem szekvenálta meg az órából a vírus. Uh -huh. Tehát a kínaiaknak ugye azon túl, hogy, hogy éppen ott terjedt el ez a vírus, de a másik Értem. Az Értem, volt, oké, az van, hogy rendelkeztek, rendelkeztek azzal a CT készülékkel, amin egy jótlenű orvos észrevette, hogy ennek a, a tüdőgyulladása másképp néz ki, mint a többiekével, és Kínába fordult elő egyedül az januárban, hogy megszekven hogy hogy néz ki az illetőnek az orváladékába az az ismeretlen, Me meg van véve a válasz, a Bórófodik. kinyitottunk uh, Afrika felé De, is. Bocsánat, még, még hat Igen? fejezem be egy dolgot. Ugye tudjuk ma már, hogy jóval karácsony előtt jelen volt az, uh -huh. az Egyesült Államokban is, Európában is, és Kínában is. Csak a kínaiak szekvenálták meg. Az amerikaiak nem szekven meg, pedig ott volt. Menjük vissza, jött, menjük vissza oda, amit ön mondott, és aztán majd lesz egy meglehetősen Pimasz kérésem a holnapot illetően, aztán majd meglátjuk, hogy ez kielégíti ön, vagy sem. Mert egy elég messziről indultunk, vagy indultam, és indítottam, de szerintem ez nem volt baj. Az a kérdés, hogy ez a demokrácia bírálat, amit ön megfogalmazott, ez vajon egy milyen demokrácia bírálat, hiszen ami Mindent értettem. És én tettem lehetővé, hogy ezt mondja, és értettem azt kérdezem, hogy amit egyfelől pozitívumként említett Kína mellett, nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, majd én elmondja, ugyanezt a saját életére nem szívesen vonatkoztatnám Magyarországon, miközben van, ahol lehetséges, hogy még demokratikusabb körülmények között élnek. Nem szeretnék önt napi aktuál politizálásra rávenni. De azt kérdezem öntől, hogy az ön fejében, az elmúlt egy évben felbetűdött- -e annak a lehetősége, hangsúlyozom lehetősége. De, hogy miközben a fejlett demokráciák nem olyan államot működtetnek, mint amilyen államot működtet a kínai kommunista párt, arra az időre, amíg a pandémia úgy terjed és úgy hat, ahogy hat, addig az világ nem azt a modellt követi, de minden esetre a hétköznapi életnek az alakításában Kína-szerűvé válik egy átmeneti, nem rövid periódusra a az emberek életét tekintve a könyvek szempontjából jelentéktelen időre. Ezt elképzelhetőnek tartotta volna? Ezt sajnos, igen. Mindent, hogy mondjam, amiról mindent elképzelhetőnek tartotta. Jó, akkor két kérdésem van. Az egyik az, hogy én felhívhatom-e holnap nyolckor, vagy nem akar velem beszélgetni, mert lenne egy csomó aktuális kérdés. Semmi A másik pedig az, hogy akkor legyen szíves, mondja el, hiszen ez csak úgy teljes. Mi az, amit Kínában megtettek, és amit máshol nem? Hát nyilván Kínában is, azt nyilván tudjuk azt, ugye, hogy először megzálták azokat az orvosokat, akik azt mondták, hogy itt egy járvány van terjedőbe, de azért utána rendkívül határozott és drasztikus intézkedéseket léptettek életbe, és e, nyilvánvaló, hogy ha egy, egy emberről emberre terjedő járvány van, akkor az egy nagyon okos lépés, hogy kiárási tilalom és e, maximális e, karantén is hasonlók. Na most egy demokratikus országban, ahol az embernek a hálószobájában nincs ott a rendőrségnek a kamerája, hogy tényleg nem hagyom el a szobámat, egy demokratikus országban ezt a járványt egyféleképpen lehetett megfékezni, és ezt bizonyos országokban meg is fékezték, az azt, hogy rengeteg tesztet végezni, kideríteni az, hogy kik azok, akik fertőzöttek, és megakadályozni azt, hogy ezek az emberek fertőzzék a többieket. Ennek az az egyetlen módja, egy ilyen gonosz vírus esetén, amelyik a legjobban azok által terjed, akiknek semmi tünete nincs. Tehát ezeket az embereket nyilván egy egy súlyos influenzás az 40 fokos lázzal ágyba fekszik, tehát az nem fertőzdi a többi embert. A súlyos koronavírus fertőzött ágyba fekszik, nem fertőz. Azok fertőznek, akinek kutya baja sincs, és nem is tudja magáról, hogy ő beteg. Ezeket egyetlen egy módon lehet azonosítani, hogyha az ember rengeteg tesztet végez. Ezt csinálták a szingapúriak, a élfolyaiak, a tajvaniak és ezt meg lehet csinálni, ezt csinálták az úrunkvályok. És Tehát... ezt csinálták a kínaiak is, de a kínaiak emellett a legradikálisabban, vagy az egyik legradikálisabb ország volt a földországai közül, ahol leállították az ipari termelést, ahol bezártak embereket, ahol lezártak kantonokat? Ez kérdés volt, nem egy kijelentő mondat. Nézd, nagyon egyszerűen meg lehet ezt mondani. Kétféleképpen lehet a vírus ellen küzdeni, az egyik az, hogy nagyon rövid ideig, nagyon drasztikus intézkedéseket hozok, vagy pedig van az a megoldás, amit Európa választott, ez a görbe, hogy, hogy megszorítok, elengedem, megszorítok, elengedem, ezzel egyszerűen csak meghosszabbítom a szenvedést. Tehát ahelyett, hogy drasztikusan egy-két héten, mondjuk egy hónapon keresztül a világon mindent leállítani, vagy pedig azt, hogy egy éven keresztül. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön egyébként, tudom, hogy ez nem dolga, de Ön tud arról, hogy ez, ebben kapcsolatban adott esetben kisebb vagy nagyobb lázadásokat hogyan vertek le katonailag Kínában, mondván, hogy ott is tiltakoztak az emberek, de nem hosszú ideig átmódjukban ezt megtenni? Erről nincsenek megbízlakozni. Viszont az Ön szövegének az egyenes bizonyítéka az, hogyha holnap beszélgetünk, és a szinofarma által előállított gyógyszerről lesz szó, vagy erről a gyógyszerről lesz szó, hogy akkor ezt miért nem lehet tesztelni kínaiakon, mert hogy ott nincs egyébként kellő számú fertőzött. Ez pontosan annak a bizonyítéka, amiről ön beszél? Persze. Persze. Tehát Kínában kevesebben haltak meg, mint Magyarországon, holott másfél milliárd van. És függetlenül attól, hogy milyen hírhamisítás történik abban az országban, a hétköznapokban, pandémiával összefüggésben és nem pandémiával összefüggésben, az, amiről ön beszél, valószínűtlen, hogy e tekintetben bármikor is olyan adakotok lennének, amivel kapcsolatban idősebb Duda Ernő azt mondaná, hogy tévedtem. Ez nincs kizárva, de ez azért ezzel kapcsolatban azt azt, hogy nem tud mondani nekem egyetlen egy olyan országot a világon, ahol valamilyen módon, én nem azt mondom, hogy hamisítottad, de hogy manipulálták az adatokat, az egészen biztos. Tehát, hogyha most a Egyesült Királyságot hozzuk fel példámat, ahol ugye, tudjuk, hogy 600 éve nyírják a gyepet, az Egyesült Királyságban hoztak egy olyan szabályt, hogy aki három hét, a fertőzést követő három héten belül nem hal bele ebbe, az nem ebbe halt bele. Tehát ezzel a, a a járványban megfaltatnak a számát, drasztikusan lehet csökkenteni, csak nem igaz. Tudom, szóval mindenki tudja, hogy akik ebbe belehalnak, azok nem az első három héten belül halnak bele, hanem rendszerint lényegesen tovább szenvednek. Tehát ilyen apró trükkökkel gyakorlatilag a világ minden országába éltek, és amikor most arról beszélnek, hogy átlépte a, a csodálatos határt, ugye a 100 milliót a fertőzöttek, meg a 2 milliót a halottaknak, a száma, akkor én azt mondom, hogy nyugodtan meg lehet két és rél hárommal szorozni ezeket az értékeket. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást és akkor holnap 8 órától közelebb a mostani valósághoz teszek föl majd kérdéseket, de szerettem volna elindulni a KHA-tól. Remélem, hogy ezzel nem zavartam meg az emberek fejét, ön pedig nem tartottam föl Köszönöm a lehetőséget. És akkor holnap is élnék vele. Viszont hallásra. Viszont hallás. Önök Dudaernőt hallották, és holnap is Duda Ernőt fogják hallani ugyanebben az idő szakban. Halló, tessék! Jó reggelt, Fiala János vagyok! Jó reggelt, kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat és a műsor készítő stábot! Paplászló? Így van! Nézők, hallgatók, itt vannak elnézést kérek a tegnapiakért. Ugye az történt, hogy egy olyan lehetőségem volt amelyel éltem, és nem visszaéltem remélhetőleg, de az Szarka Gáborral folytatott beszélgetés végül is nagyjából 7 óra 50-től 8 óra 20 percig tartott. Eredetleg 20 percről volt szó, hogy annyi áll rendelkezésemre, annyi felhalmozott téma volt, annyira hosszú ideje vártam erre a beszélgetésre, közben pedig nem életszerű, hogy az ember lemondja azt, akivel egyébként meg lenne beszélve egy interjú. Arra meg nem gondoltam, hogy bárkit megkérjek, hogy más telefonáljon helyettem. Így történt az, hogy tenap nem telefonáltam, és elnézést kérek érte még egyszer, immáron nagy nyilvánosság előtt. Hát semmi probléma, mondhatnám, hogy betiltották a munkahelyemet, ezért végül sájére. Ez a műsor nem jöhetett volna létre Friderikusz után szabadon, hogyha nem lenne a központ. Beszéljünk előbb rólad, és utána beszéljünk a központról, hiszen én úgy tudom, hogy a központ a te életednek egy része volt, de te számtalan egyéb dologgal is foglalkoztál, foglalkozol, létszíves helyezd a nézőket, hallgatókat képbe, a te személyedet illetően? Hát alapvetően én a zenei rendezvény szervezésből és a zene zenevilágából érkeztem, illetve a mai nap foglalkozom ezekkel a területekkel is. A központot pedig tulajdonképpen a gyerekkori barátaimmal alapítottak nyolc évvel ezelőtt. Ennek a ez, ez a, aki, aki járt már ott. Uh, ez egy Madács-téri intézmény. Ez egy Madács-téri intézmény Budapesten. És, uh, azt gondolom, hogy, hogy, hogy túlmutat azért a, a, azon, hogy ez egy szórakozó hely. Uh, Akár akaratlanul, szokták mondani, hogy Dómen, ez Dómen, a központja lett uh, annak a fiatalságnak, akik, uh, akik úgy döntöttek, hogy uh, hogy ebben az országban maradnak, bármilyen nehéz is, is, sokszor, és igyekszemek értéket ö, teremteni itt. Ö, általában ö, ugye, kreatív emberek, filmesek, zenétek, dolgozó fiatalok járnak hozzánk. Ez egy mekkora ö, Ez egy ö, nagyjából... Ö, 120 alatt területű hely. Ami egyébként igen. nyáron, hogyha olyan volt az idő, rendelkezett a terasszal. Ö, igen, van egy viszonylag sáv a hely előtt, amit terasszként tudunk alkalmazni. Milyen nyitva tartással működött? Ö, reggel 8-tól évfélig volt, voltunk nyitva. Mennyire működteni? volt szerves része, mert helyileg szerves része volt, de egyébként mennyire volt szerves része a buli negyednek? Hát, ugye ez fizikailag a buli szélén helyezkedik el, ebből kifolyólag valamennyire azért oda tartozik, de, de viszonylag leesik onnan. Tehát ugye a közönség tekintetében is azért nagyon más, hozzánk sosem jártak búcsúzó angolok. Annak összes előnyével, Valós... a hátrányával? Hát igen, inkább én azt mondanám, hogy a hátrányával, tehát... Ugye rengeteg hely szakosodott a környéken ezeknek a, az embereknek a, a vendéglátására, mi azért egy nagyon más típusú vendéglátást ö, viszünk. Hát ö, viszonylag ö, sok visszajáró vendégünk van, igyekszünk azért a hagyományos italmérésen túl egyéb, ö, egyéb dolgokat is ö, a helyen. Ugye ez egy, ez egy viszonylag népszerű coverting office is funkcionál, ami azt jelenti, hogy délelőtt megjelennek a fiatalok, felnyitják a laptopjaitat, míténgennek, mm. projekteken dolgoznak. Mert wifi wi van és... természetesen. Természetesen van wifi is, igen. Uh, ugye, amikor mi beszélgettünk még a nagy nyilvánosság előtt, akkor szóba került az, hogy az önkormányzati választások után voltak események pozitívak, negatívak a kerület vezetésével, ha minden igaz a jövő héten már itt a vendégeim között tudom majd hetedik kerület polgármesterét is erről az egy évről, hát illetőleg ez már egy év nincsen, hiszen ez valamikor novembertől lehetett, hiszen a győzelem után még egy idő eltelt, amíg megtörtént az átadás, átvétel, és hát 2020 márciusában már itt volt a Covid. Azt kérdezem, hogy a köztes periódusban hogy alakult, illetve azt megelőzően milyen volt a központ viszonya, ha egyáltalán volt viszonya, a mindenkori polgármesterre. Ha ennek volt jelentősége, ha nem, átugorhatjuk. Ö, hát igen, sajnos, sajnos volt jelentősége. Ugye ez a, azt mondanám, hogy ez a mostani helyzet, ez egy, ez egy hosszú folyamatnak a végkifejlete, ahol tartunk. Ugye az első csapást, ahogy említette ön is, a. a Tegeződtünk, abban maradtunk. Tehát, bocsánat, <laughs> ahogy említetted. Az első csapást ott a tavaszi első hullám ránk. És hát ugye akkor sok más vendéglátó mellett mi is feléltük az összes tartalékunkat. Hát a nyári adításokkor nagyon örültünk, hogy felélegettünk, de sajnos nem ez következett, mert egy éppen padló szagott szektort sajnos a 7. kerület hát egy sok szempontból aggályos új rendelettel sújtottak illetőleg mindennapos váltak a hatósági vegzállások. Ami ugye e -e. összefüggésben volt a Bulinegyednek, mint olyannak e, a korlátozásával, ami egyébként e, e, Nider Müller Péter programjában szerepelt még az önkormányzati választások előtt. És amivel kapcsolatban tudtommal voltak egyeztetések, lehetséges, hogy ezekben az egyeztetésekben a központ vagy nem vett részt, vagy olyan egyeztetések voltak, ahol végül is fontos dolgokban vesztett a központ a tekintetben, amit szeretett volna elérni. De hát azért beszélgetek veled, hogy te ezt elmondjad. Hát igen, eleinte a madástéri helyek nem nagyon voltak bevonva az egyeztetésbe, ami ami egy sajnálatos dolog volt, mert aki járt, mert a madástéren ő tudja, hogy azért ez egy kicsit más közeg. Tehát, hogy itt ez a... így van. Itt azért nem a, nem a több ezer fő szórakoztató ö, hatalmas vendéglátósoknak vannak helyei, hanem tuki kis kávézók, kis, kis, kis ruhabolt, ö, kis virágbolt, ö, kis, kis tehát, ö, Ezek tehát eléggé ez az új vennéglátós jellegű ö, vendéglátás zajlik. Itt, itt ugye minden helynek megvannak a, a törzs vendégei. Tehát ö, más szempontok támítanak nekünk jobban nyilvánvalóan, mint mondjuk egy, egy, egy, uh, az... egy uh, Igen. Egy, egy idő után uh, bekapcsoltunk a párbeszédbe, uh, és utána egyébként sikerült is uh, ebben a rendeletben néhány uh, előnyös módosítás. Oké, okay, de ami uh, neked a leginkább fájt vagy fájtak azok mi mindenek voltak? Most pandémiától függetlenül. Azt gondolom, hogy alapvetően az új önkormányzatnak a szemlélete elhibázott volt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy én ott laktam egyébként éveken keresztül, tehát én lakóként is tudok nyilatkozni, hogy elsősorban a probléma az ugye az utcán hangoskodó általában külföldi nagy fakad, és én ha én ülnék ott, én, én, én ezeknek a csoportoknak a, a figyelmeztetésével, adott esetben rendszabályozásával kezdeném ö, csökkenteni a belvárosi zajszennyezést, és nem pedig az amúgy is túlzottan leszabályozott vendéglátóhelyekkel szembeni folyamatos hatósági fellépést. Azt nem tisztáztuk még, hogy ez a vendéglátóhely neve központ, ez egyébként étel, ital, melegétel, hidegétel, milyen étel, hajétel? Haj igen, ugye nálunk a már említett, uh, ilyen coworking és már a gastronomia is nagyon fontos. Pont a pandémia előtt építettünk egy konyhát, hogy rendesen uh, sem tudjuk kiszolgálni a vendégeinket. Um, és uh, egyébként ezt fejeztem ezt a gondolatmenetet, hogy ezen túl egyébként rengeteg kiállítás, beszélgetés, koncert, workshopok, joga, bíjzézés. Tehát viszonylag sok réti kulturális mozgolódás zajlik a helyen. Ezt a helyet a tulajdonosok mennyi időre bérlik, ha csak nem tulajdon? Hát ugye 8 éve vagyunk ott, és még 8 évig fixen béreljük. Hány tulajdonos hát, van? Négy. Négy tulajdonos van. Azt kérdezem tőled, hogy a 2020-as év, az 12 hónap, ez általában is szokott lenni az évekkel, a szökőjéből adódóan csak egy nappal hosszabbak négy évent te a napok száma, de abból mennyit volt nyitva és mennyit volt zárva a központ? Hát most pontos napszámot nem fogom mondani, mondani, de ugye a, tehát a, az első hullám után történő nyitáskor következtek, hogy ezek az előbb említett ellenőrzések, amikor ugyan nyitva voltunk, de tehát tulajdonképpen meg voltak azt a működésünk. Tehát, hogy én, én személy szerint is egész nyáron azzal foglalkoztam, hogy egyáltalán hogyan tudunk minimálisan működni. Büntették hát, egyébként ebben a periódusban a központot, tehát előfordult hát olyan? napi, napi szinten megbüntettek, és... Alapvetően nyilván... mi miatt? Vagy mindig hát, más? Hát, ha mindig más. Volt olyan, hogy nekünk hát ez már talán túlságosan bele megy a részletekbe, de de ugye nekünk alapvetően három uh, pici, háromszor egyméteres uh, terasságban, van, amit bérünk az önkormányzattól, volt, hogy ki a közterületes kollega, megfogta a mérőszallagot, és egyben lemérte a három különböző területet és akkor az, az 12 méter szélességű, beért a jegyzőfénybe vagy jeleztük meg, hogy de hát ez, ahogy a, az engedélyünkön is szerepület, három különböző terület, nem baj, azt én majd tudom, és jött a büntetés. Tehát... Uh, Viszonylag sok ilyen előfordult, ahol uh, uh, ugye, ilyen vélt, vélt, vagy valós uh, dolgok miatt megbüntettek minket. Uh, illetőleg ugye maga, amikor mondjuk egy 20 éves egyetemista hölgy uh, beszélget a barátnőivel egy, uh, egy ilyen helyen, és beáll elé 10 közterületes, aki Méricské körülötte, az nyilvánvalóan hát nem ez az, amire vágyik egy 20 éves hölgy, tehát Sok esetben ugye kivirítették teljesen a, a helyet. Tehát mennyit volt nyitva, volt... mennyit volt zárva? Igen, igen, tehát viszonylag nehéz volt ez a néhány nyári hónap, még nyitva voltunk, és utána ősszel pedig következett az újabb bezárás. Tehát, hogy a, a, a tulajdonképpen az elmúlt egy évben nagy részt zárva voltunk, egy olyan két-három hónapot hithattunk ide, az is egy ilyen csökkentett működés volt. Azt kérdezem, hogy uh, egy ilyen helyet fönntartani, ha egy évként nincs nyitva, az... Milyen kiadás? Nem mondj semmi olyasmit, amit egyébként az ügyvéde jelenléte nélkül nem mondanál, de könnyen lehetséges, hogy még egy időpontot meg fogok veled beszélni, mert ha már így adódik, akkor általad modellezek mindazok számára, akik érdeklődést mutatnak a jelegi helyzet iránt. Tehát van érdeklődésük a helyzet iránt, nem a központ, hanem egyáltalán a vendéglátóipar iránt, és akkor kérdezlek téged. Tehát milyen kiadások vannak? Mert ugye van a bérlet, de ott van a személyzet. Mi van a központ személyzetében? Ez hány ember? Hát ö, több mint húsz fő, akik között a, az egyetemista fiataloktól vannak egészen a több gyermekes családosokig, mindenféle Van -e ebben szezonalitás, vagy ez a húsz fő, ez nagyjából ugyanannyi mindig? Hát ez nagyjából ugyanannyi. Lenne, nem lenne, Ezzel a 20 fővel mi történt az elmúlt egy évben? Megtartottátok őket? Nem tartottátok meg őket? Ugyanazzal a fizetéssel tartottátok meg őket? Csökkentett fizetéssel tartottátok meg őket? Csak olyat mondja, amit az ügyvéd egy jelenlétében is elmondaná? Kíváncsi vagyok. Az első... Abból élek, az első... hogy kíváncsi vagyok. ez hát, egy pontos, pontos, pontos dolog, én is kíváncsi vagyok. Uh, az, az első egy-két hónapban önerőből uh, a hát ilyen zsepénzt adtunk mindenkinek, mert hát ilyen a központot úgy kell elképzelni, hogy ez nem egy, nem egy ilyen főnökökből és alkalmazottakból álló katonás hely, hanem ez, ez, ez inkább egy, egy nagy család. Tehát, amikor a szavaj mi még azt gondoltuk naivan, hogy néhány hónapig kell kitartani, akkor, akkor összedobtuk mi magunkat a tulajdonosok a tartalékainkból, azt adunk annyi pénzt, hogy, hogy ne kelljen, ugye... Egy gondolatjel, az azt feltételezhetem, nem kérdezek részleteket, hogy egyébként ez egy normális körülmények között nyereségesen fenntartható hely. Normális körülmények között nyereséges. Oké, okay, gondolatjel zárva, visszatérve tehát a személyzetre, Igen? Um, és aztán mi történt hosszú távon? És aztán Ugye hosszú távon, hát sajnos uh, ugye nincsenek uh, elmögött a hely mögött ilyen óriási pénzpénztárcával rendelkező támogatók, tehát hogy ezek uh, fiatal magyar vállalkozókból álló uh, uh, vállalkozás is. És, uh, és hát sajnos néhány hónap után eljutottunk oda, hogy mi szétáltunk a kezünket. Ugye uh, nagyon vicces, hogy, uh, hogy most mi vagyunk egy aféle lázadó szerepben, mert mi akkor vattal őszántunkból elsőként zártunk be, hogy nehogy hogy ne, hogy megfertőződjenek nálunk az emberek, ugye akkor még kevesebbet tudtunk erről az egészről, még amikor nem volt kötelező, mi már akkor bezártunk. Ugye van azt gondoltuk, hogy most össze kell fogni, és biztos egy olyan... Én is lesz, ilyen van, voltam a magam egy... területén, csak másféleképpen, igen. igen azt ja, kérdezem, az kérdezem az hogy ebben a, a, a periódusban, a... vagy ezt követően, ugye szóba került ez is, nem a tik, ö, konkrét helyetek kapcsán, hanem más helyek kapcsán volt-e bármilyen csökkentése a bérleti díjnak attól, akitől bérlétek, de mi, többször nem fogom elmondani, csak olyasmit mondj el, amit az ügyvéde jelenlétében is elmondanám. Szerencsére ö, volt, igen, ugye ennek a tulajdonosokkal rendkívül jó a viszony, ők is nagyon szeretik a helyet, és fontosnak tartják annak a célkitűzéseit. Úgyhogy Ezt sérül... ti kértétek, ők ajánlottak. Ezt mi kérdük, igen. Akarsz egy százalékot mondani, vagy nem? Ö, nem szeretnék százalékot mondani, ö, de azt azért hozzátenném, hogy természetesen ez egy nagyon nagy segítség volt, de emellett ö, ugye egy ilyen helynek ö, már pusztán a létezése az havi szinten kiadást. Amit ugye az elején mi azt gondoltuk, hogy akkor mi most bezárunk, ö, kitartunk. Most egy milyen költségeket Hát ö, nem szeretnék nem összegszerűségét, a hanem, hanem a kiadási rovatok. Tehát mi mindenre kell költeni? Nem pénzt kérdeztem, hanem hogy milyen címen kell ezeket elkölteni. Fűtés, víz, mi minden? Pontosan ezek ugye igen a, a, a csökkentett bérleti díj, a közüzemi díjak, az ott dolgozó emberek ugye? ezen a helyen uh, dolgozik, uh, dolgozik, uh, dolgozik egy üzletvezető, dolgozik pénzügyes, pakás, újfőnökök, kommunikációs csapat, programszervező, tehát viszonylag sok ember van, akinek ez az élete, ez a munkája, és mi tartozunk irántuk, én nem tartok fenn vendéglátóipari egységet, olvastam róla, de nem vagyok tisztában a részletekkel. Legyél szíves, vállalt fel a szolgálatnak a szerepét is. Mondd el, hogy amikor a kormány lehetővé tette, hogy az ember pályázom, vagy nem tudom, mit kellett tenni ennek a szektornak, hogy a kiadásai kompenzálását megkaphassák az államtól, akkor ez milyen módon, hogy érintette a központot, mert arról viszonylag sokat lehet hallani, hogy volt ígérve bérkiegészítés, most erről van leginkább szó, de ezt nem tudom, mikor ígérték, nem tudom, mikor határidővel ígérték, de az esetek zömében arról számolnak be vendéglátóipari egységek, hogy ezek a pénzek nem érkeztek be, ennek következtében tovább nehezedett a helyzetük, mert ezekkel az összegekkel kalkuláltak, én ezeknek az összegeknek a mennyiségére nem kérdezek rá, de azt kérdezem, hogy ezt a foltot, amit most ide felroktam a falra, hogyha Netán e, körbe satiroznád, és megmutatnád azt, hogy ebben egyébként a részletek hogy alakultak, már ami a központot illeti, azt megköszönném. Hát igen, Hiszen erre a... egyébként a... te is tettél utalás, hogy a központ is azok közé tartozik, amely igényelt ezt, nem kapta meg. Igen, Még nem a... Egy... Meg. erről a bértámogatásról azt kell tudni, hogy ez, hát ez sajnos önmagában, csak egy, egy apró töredéke annak, amilyen kiadásokkal jár egy ilyen hely. Emellett természetesen azonnal meg, megpályáztuk ezt a pénzt, el is fogadták. Mi mindent lehetett még megpályázni? Kínálta-e bármilyen lehetőséget az önkormányzat? kínálta bármilyen más lehetőséget az állam? Segíts! Bocsánat, azért azt még hozzáteném, hogy bár megpályáztuk és elfogadták, a pénz a mai napig ezt, nem érkezett igen. meg. Ezt mondtam, hogy ezt, ezt külön lehetett olvasni. De mi minden emellett, volt még? Emellett ha volt. volt még egy MSZS-es gruppájazat, amit szintén megpályáztam. Az nem ott, tudom ott, micsoda. Ott mi az az MSZS? Erőforrások számít egy gruppájazat, mert hát, nálunk ugye zenei programok igen. Is vannak. Hát egy nagyon székkeres szám volt az a pénz, amit kaptunk, ezért egy nulla. nulla forintot sikerült. Pályáztatok, sajnos. és nem sikerült? Van, igen. Az érvelés egyébként az volt, hogy kevés a fennálló forrás. Tehát nem, nem, nem rontottunk el valamit a pályázatban, vagy ilyesmi, hanem az volt az érvelés, hogy a rendelkezésre álló források alacsony szinten miatt, ezért nem jutott pénzt gyakorlatilag. Volt-e a kerület részéről, az önkormányzat részéről bármilyen pályázat, vagy ott nem volt? Vagy ott is volt, de nem sikerült, vagy sikerült? Sajnos az önkormányzat részéről sem kapunk semmilyen segítséget. Azt kérdezem tőled, hogy a fennálló helyzetből adódóan, bennetek mennyire és hogyan nőtt a feszültség, hiszen elhangzott nem feltétlen a tiszátokból, de mások szájából, de lehet, hogy a tiétekből is, de nem illik kiadni magánbeszélgetéseket, ahol megfogalmazódik az, hogy a nyavajakorságot az ember felhagyja egészen, mert hogy egyébként eddig sem adból maradt életben, hogy vasárnap zárva volt, most viszont minden nap vasárnap van, és ez enyhén szólva túlzás. Tudná le beszélni a tulajdonosoknak a feszültségéről, vagy ha nem, akkor csak a tiédről, vagy arról se? Ez egy uh, elég érdekes szituáció, ami, amiben vagyunk. Kicsit uh, úgy érezzük, hogy uh, a Magyarország kormánya is annak az ellenzéke egymásra licitál arra, hogy ki tudja jobban el lehetetleníteni a fiatal vállalkozókat, mi egy elég furcsa helyzet, mert uh, pont az ellenkezőjére számítanánk, hiszen ugye, az egy jó dolog, hogyha egy országban van kis- és középvállalkozói részeg, ennek ellenére ez a részeg, pláne a fiatalok, akiknek egyébként hamarosan el kell tudniuk látniuk a saját szüleiket, akik szépen lassan öregszönek, illetve a gyerekeiket, ez a részeg ez úgy érzi, hogy senki nem áll kiértük. Én egyébként üdvezetem vissza azt, hogy jelenleg van Magyarországon, egy hatalmas megtön, meg a se a kormányra nem szeretné megszavazni se az ellenzékre. Így... Egy ez mennyiben függ össze azzal, hogy a te egyéb tevékenységed is olyan területekre vonatkozott, vonatkozik, amelyek a pandémiát súlyosan megszenvedték? Ha jól feltételezem a rosszul, akkor javíts ki. Uh, Igen, ez... Uh... Ez, igen, hogy te, a, te ebből a, a szempontból több... úgy tűnik, hogy halmozott a hátrányos helyzetű vagy. I igen, több, több, több lábon élek, de az összes lábot levágták. Levágt, de egyébként, amit az előbb mondtam, az amúgy a pandémia miatt megelőző időszakban is így volt már. Most különösképpen úgy, érzi, úgy érezzük, hogy magunkra vagyunk hagyva. Ettől függetlenül egyébként nem vagyunk elkésőrezzük, tehát ö, abszolút ö, kitartóak és lelkések vagyunk. Tehát igazából úgy érezzük, hogy mi itt szeretnénk élni, szeretnénk megöregedni, alapvetően szeretjük ezt az országot, és ide adózunk, itt hozunk létre, általunk érték, meggondoló dolgokat, kitartunk, tehát nem, nem, nem tudunk, nincs hova hátalni, nem tudunk elköltözni, nem is szeretnénk. Mennyire voltál te feszültt a múlt héten, vagy mennyire szűnt éppen meg a feszültséget <kül> abból adódóan, hogy kitaláltatok egy olyan konstrukciót, amely kerek négy órát élt végül is meg. Tehát az, azt megelőző feszültség mekkora volt, és mekkora perspektívája volt, milyen reményeket fűztélte személyesen ahhoz a konstrukcióhoz, amely elkezdődött, és az elkezdődése napján véget is ért? Hát, tehát egyáltalán nem éreztem magamat, Bevallom akkor, amikor útrendőr is egy... Nem nem nem, kis nem, kis kérdezem, amikor... <gül> nem, nem, nem, tesszem, még de... nem tartunk Azt kérdezem, hogy amikor... Még nem tartunk ott. Azt jó, jó. kérdezem tőled, hogy amikor ezt egyáltalán kitaláltátok, hogy lesz uh, korlátozottan életételelviteli uh, élet, lehetőség, az összefüggésben volt-e bármilyen módon, azzal, az ellehetetlenüléssel, uh, amiről az előbb beszéltél, és aminek véget szerettetek volna vetni, ha nem is teljesen, de részlegesen biztosan. Hát természetesen uh, ugye az előbb felvázol folyamatoknak a végén eljutottunk egy olyan pontra, hogy valamit muszáj csinálunk. Hát, uh, Csődbe mégsem mehetünk. Itt meg kell állnunk egy pillanatra két kérdésem, lesz illetőleg egy kérésem. A kérdés az, mit jelent a ti esetetekben a csőd? Hát uh, a, a, az egy olyan, olyan pillanat, amikor már a a barátok barátaitól sem tudunk több pénzt kölcsön kérni, Mert hogy, hogy kölcsön a... Hát természetesen nem lehet, tehát a pénzt az, az nem terem reggelenként sajnos itt, ha még, bár dolgozunk egyébként, hogy hogyan. Tehet. Jó, tehát itt hát ön, konkrét eladósodásról el... nyilván... van szó? Hát hosszú távon igen, ugye elsősorban nyilvánvalóan a, a, a központ körüli, támogató barátoktól tudunk segítséget kérni, aztán amikor már, már az sincsen, akkor, akkor egy idő után nem lehet a vesztességet finanszírozni. Ugye itt minden egyes nap, amikor nem nyithatunk ki, az, az, az, az komoly veszteséget. Van-e bármilyen szer, köre -e ennek a központnak, amely egy évként az elmúlt egy év folyamán rendszeresen adott valamilyen mértékű pénzt mindenki a lehetősége szerint annak érdekében, hogy a hely fent tudja magát tartani, még akkor is, ha ők egyébként nem látogathatják? Nem, ilyen, ilyen kör eddig nem volt, most kezdtük el csak ezt a gyűjtést. A kérésem pedig az, és ez ugyanígy vonatkozott az előző riportalanyra is, én tudom, hogy te egy fekvő ember vagy, és nem akarok visszaélni avval, hogy minden nap föltartalak téged, de nekem legalább annyi kérdésem van még, mint amennyit föltettem, és időben ugye pontosan oda jutottunk el, aminek kapcsán ti elhíresültetek a múlt héten, avval együtt, hogy ti erről lemondtatok volna. Én viszont tipikusan egy olyan műsort készítek, amely nem ott kezdődik, ahol az esemény van, hanem megágy az annak a múltjának is, mondván, hogy igazán akkor érthető egy történet, hogyha a gyökerektől ismerjük, beleért, vagy aki nem mutat ez iránt érdeklődést, hát az nem lesz kejfejancsi néző és hallgató. Azt kérdezem tőle, tehát nagyon szerényen összehúzódva 120 centisre összemenvén, hogy nagyjából hasonló időben még egyszer utoljára ezen a héten holnap fölhívhatlak-e annak reményében, hogy elmondjad mindazt, ami ma nem hangzott el? Természetesen. Jó, tud be a kíváncsiságomnak, valamint annak, hogy ez a műsor 9-ig tart, és most 9 óra 3 perc van. Előtte Duda Ernő, virológus professzorral beszélek a pandémiáról, és nagyjából 8 óra 35 perckor hívlak téged, és eljutunk egészen a máig, ami holnap 2021. január 28 a csütörtök lesz. Egy, egy gyors észrevételem, ha lehet esetleg, hogy bekapcsoltam a tévét, és a központbiztozó az egy másik hely, az ott nem mi vagyunk. Rendben mi csak központ vagyunk, Azért is pont mert tényleg tudtam, hogy létezik egy központbiztó, és nem szeretném, hogy... Mert ugye ilyen, ez van kiírva? Ez van kiírva, igen. A nevem a, alá. A fénykép stimmel? Ö, azt hiszem, igen, ismerős. Jó, jó, jó. Rendben van. Elnézést ezért. Holnap már nem így lesz. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Szia! Paplászlóval beszélgettem, visszamegyek oda, még nagyjából három-négy percig tart a műsor, ha gondolják, felhívhatnak, egy szám lesz, a papírjaimat nem szedem össze, majd arra kérem a kollégákat, hogyha valami nagyon rosszat tettem azzal, hogy ideültem és bevilágítani másféleképpen kell, akkor ebben majd segítsenek nekem, de ezekre a papírokra szükségem van, erre a felületre szükségem van, és ezt ott nem tudtam megteremteni. Másodperc türelem, és ha valakiben van bármilyen mondandó kérdés, óhaj, sóhaj, panasz, azt mindjárt megteheti. Most akkor én fogok választani egy számot a bedről. Ja, az legyen a bed. Igyekszem úgy retenni a tűt, hogy ne kapjon senki se frászt, látja. 061 egy pontosan annyi ideig, amíg a bet szól. Ma egész nap 2021. január 27-e van, lesz, de a Kejfej Jancsi már csak másodpercekig szól. Én egyre jobban beleszeretek, én nem tagadom, ezek a körülmények engem lenyűgöznek, még akkor is, hogyha a lemezesjátékokból most hiányzott az a központi izé, ilyen lehetőségeim, nem tudom, hogy mikor voltak utoljára, és minden napot megbecsülök. Tőlem a pandémia keveset vett el, viszont nagyon sok lehetőséget adott, még akkor is, hogyha el kellett jönnöm az ATV konglomerátumától, tollbólnak neki részére. A szó átvitt értelmében haszon élvezője vagyok a járványnak, miközben igyekszem ezzel nem visszaélni. 061 egy majd ezt követően dörröpont, gmail.com. Örülök, ha élnek a lehetőséggel, de ha nem élnek, nekem ez akkor is levezetés. Főre alefele szóljanak a szomszédnak, hogy ismét van Kejfej csak megint máshol. Szórakoztatni, népnevelni és befolyásolni vagy befolyásoltatva lenni egyaránt szeretnék. Szeretnék ablakot nyitni a világra és szeretném, hogyha nekem is nyitnának ablakokat a világra. Ebben a reményben ülök le holnap is és szóljanak, hogy van ez a műsor döröpont, pont, Fiala Janos Kukac gmail.com, viszont hallásra a többiek nevében is.